Välkommen till Unknown Fanboys, en ny podcast för er alla som gillar spel, film och tv-serier. Jag heter Fredrik Olsson, 33-årig spelnörd och senast och familjefar. Med stor förbläst för den grafiska novellen Hellboy. Och med oss har vi även Danny Larsen, 33-årig allmän spel- och filmnörd. Hallå. Och även Max Lövström, student, tredje året på dataspelsutveckling på Örebro universitet. Hej! Och syftet med denna podcast är väl framförallt att kunna ventilera våra åsikter om såväl spel, film och serier. Men även kunna ge rekommendationer och nörda ner oss inom sagda ämnen då. Och vi kommer även ha en sektion som i nuläget kallar Retrohörnan. Där vi kommer lyfta fram många av de gamla goda russinen som finns i den gamla spel och ibland filmkakan. Från före då. Och då det här är vår första podcast. Så ser jag gärna att ni kommer lite idéer. Och tankar om vad vi kan förbättra. Men kom gärna även med. Ämnen för diskussion då. Och det här gör ni lättast. nu I nuläget på vår e-post. Som är fanboys@hotmail.se. Och då är det fanboys. Med z. Men jag tycker vi tar och hoppar direkt in på spel. Och. Vi tar och kollar framåt här lite Vad som kommer skall Under mm. året och Jag tänkte rent spontant Är det någonting som ni känner Det som kommer under 2013 Finns det något spel som är Spel med ett stora S uh, För min del kan jag säga Alien Colonial Marines mm. Segas Fortsättningen från uh, Aliens filmen Ja oh, precis den kom den 12 februari va Ja, 8 eller 12. Det, ja, okay. det är så olika vart man kollar upp det där. Så. Men det, det har väl så... varit i utveckling i en evighet. Det känns som att det var äh... flera år sedan jag såg att det skulle komma. Jo, men det är ju så. De skjuter ju upp och skjuter upp och sen liksom till slut de man. Nu kommer det och sen skjuter de upp igen. Och mm. ja, det där är ju faktiskt. Jag tänkte för du har ju kört Aliens vs Predator. Ja. Som också var lite hypat innan det kom. Men som slog ganska fel uh, det var inte mycket att hänga julgran tyckte jag rent spelmekaniskt och uh, story var ju ingen egentligen ja, uh, det. det var bara lite stor, snyggt storyn var ju bara liksom spring för livet de kommer ja. att ta dig Precis. det är klart man kan inte förvänta sig allt för mycket men ändå liksom. det, det, det är en sån stor franchise man tycker ändå att de skulle kunna göra mer av det men jag menar Alien vs Predator 2 är ju ganska bra spel tycker jag, det kommer jag ihåg att jag spelade mycket för. Mm, absolut. Men jag Den tänker, där har på, jag... tänker på remaken, de gjorde, för de gjorde en Alien vs Predator till PC någon gång senare vet jag. Mm, -hmm. för att ja, jag körde var... ju, vi sa att du körde dig LAN, uh, Alien vs Predator 2 kommer jag ihåg. Ja mm, men det var ett riktigt bra spel, multiplayer. Ja, absolut. Um, så ja, ah, vi får väl se, Va, vad ser du fram mest emot just med det här spelet? Är det just att det är ett alienspel? Uh, nej, alltså det är ju mest för att se vad de har gjort. Det som utvecklingen av spelet, hur var det? De har pratat, pratat med Ridley Scott, de har varit och besökt, tittat på hans manuskript för Prometheus och de har varit och fått hjälp av uh, en designer av uh, filmen som de har tillgång till Saker som inte kommer med i film, vapen eh, och eh, grejer såna här saker så att visuellt kommer det bli liksom att man kommer se saker som ser bekanta ut och som ser ut att passa in istället för att liksom, vi hittar på någonting för mm. det här spelet bara för att det uppföljer vi hittar på någonting. Nu har de saker som skulle varit med i originalfilmen men aldrig kom med på grund av budget. Och det blir intressant att liksom se vad var det vi har missat ut och sen får man själv använda det. Det är ju ganska mm. intressant ju. Plus att det är en direkt uppföljning så det blir intressant att se liksom hur de spinner vidare på historien. Och Men då direkt uppföljning på Aliens vs. Predator-filmerna eller snackar vi ju aliens, eller Aliens? Vad, vad? Alltså det ska, ju, det ska ju vara en direkt uppföljning, jag har inte riktigt fått ut det för... Det är... Jag har kollat på olika ställen och läst om spelet och jag, jag kan inte bestämma ifall det är en direkt uppföljning efter Aliens eller ifall det är en uppföljning direkt efter Aliens T. Det är liksom, de motsäger sig på vissa sidor där de har sagt liksom att det är en uppföljning direkt efter Aliens och dels säger att det utspelas en liten tid efter Aliens T, så mm. beroende om man kollar så står det olika. Så, mm, okay. Därför är jag mer intresserad att se vad är det som kommer skall. Mm. Max, har du någonting som du tänker det här ser jag fram emot? Eller? ja jag, vet jag är fullt upp och spela spel som precis har kommit ut. Jag. jag har inte så mycket direkt i framtiden vad som, vad som kommer. Jag kan ju gå igenom lite vad som kommer skall. Jag har satt upp en liten kort lista här bara. Och först ut som kommer nu i januari eller kanske redan på ingången. Det är ju Sniper Ghost Warrior 2. Mm. Nu var ju första spelet kanske inte en succ succé som de hade hoppats utveckla. Men... Jag vet inte, jag har sett en del gameplay på det här Och det verkar ju lite intressant Men, jag vet inte, är det någon av er som kört första spelet, eller? Nej Nej uh, Jag körde lite grann Och det var ju lite så här stultigt. De hade inte riktigt någon Ja, alltså story finns ju inte heller där direkt Och själva gameplayet var väl okej okay Just i de momenten Om man skulle vara en riktig sniper Sen så var man tyvärr tvungen att göra andra saker också så det, det följer sig lite platt, men där har vi fall en tvåa som kommer nu här i januari. Det kommer att se snyggt ut i alla fall så att det ska spelas på CryEngine 3 så att Precis. det går att snyggt ut i alla fall. Precis, och det är ju lite hypeat just, just av den anledningen då. Sen gäller det att man får till något utöver, just bara en fin grafikmotor, men ja, det får vi se. Jag tänkte, här har vi också Dead Space 3. Ett spel som också ska spelas. Jag måste spela in dock, dock måste jag spela. Nej, det släpps i februari också, den 20 eller något sånt där, då. det släpps. Mm. Det, det ska ha riktigt intressant K. Cool, Nej, 5 fem, februari är det, är det sagt, ja, i USA dock, ju, så då kommer väl också någon gång därefter här, ju, så... Mm. Dock måste ju sätta dem och spela igenom Dead Space 1 och 2 först, ju så. för jag har lovat min bror att vi ska spela igenom Dead Space 3 som det är co-op nu, de siktar ju på hårt på där ju, så... Men fanns inte det i tidigare delar, eller? Co-op? Ja. Nej, det, det här är första gången man har co-op i det här, alltså de har haft, i tvåan så hade de med ett hård uh, mode. Ja. Det, och ettan var bara rent singelspel tvåan hade hård mode man kunde spela och nu i trean så kommer det vara co-op. Där det är liksom så här, man kan hoppa in precis när som helst i spelet. Ju att mm. Man har ju som två stories. så att för som spelet, spelar du singleplay-spelet så får du en storyline. Då saker och ting utvecklas på ett helt annat sätt. Har du en annan person med, en co-op-partner liksom, med att spela spelet så kanske det blir lite annorlunda i cutscenes och i storyline. För man, Det drivs ju på hur man reagerar mot varandra, hur karaktärerna liksom integrerar med varandra. Ju så. Mm. Och det ska bli intressant att se hur de har jobbat på det. Som det är mycket snack om det här med co-op i det här spelet. Jag alltså säger, säger att det är mer en försäljningsgrej. Har ni kunnat spela co-op eller liksom, något annat? Liksom, att det ska driva mer försäljning. Att, och, måste man ha två stycken som spelar för att kunna få ut allting av storyn. Ju, så. Mm. Ja, alltså, för mig att jag hörde att det var väldigt intressant för att... Uh, av de två karaktärerna man spelar så den ena karaktären är lite galen. Och det är lite smått galna. Ja, uh, men det är någon som ser typ där lite, ser lite syner och sånt där, så att uh, en person kanske ser, och nej, här kanske kommer ett monster. medan den andra. Bara, nej, det är ju ingen här. Du är ju helt galen. Fast liksom, det händer olika saker på mm. olika personerna fast de är på samma ställe om man säger. Det är ju okay. kar det är karaktären från de två första spelen, ju som. Okay. Man har ju haft syner i, i tvåan så har, ser man saker också. Mm. Efter man har vaknat upp eftersom man ligger ner söder och sånt och man ser liksom sin döda flickvän eh, som liksom följer med i spelet och försöker säga saker till henne liksom. Och mm. så. Jag tyckte för jag har ju också, jag har ju båda dem på Steam och eh, kört faktiskt lite på båda. Jag har inte kört igenom dem än, mest för att jag har 40-11 000 andra spel som jag försöker gå igenom. Men... Mm. Ja, de, de, det enda jag, första spelet, jag är inte så jäkla. Det, ja, Danny vet vad jag vill säga. Jag, jag tycker inte riktigt om perspektivet på att, mm. äm... det Sitt orden från. Liksom det över axeln, av... axeln skjutare. Ja, alltså, problemet är att man, man har en hel bit på skärmen som aldrig syns. Och i och med att den är så nära karaktären upplever jag det som, så, så. Det är en sak man kunde. Liksom backa bakåt kameran Det Precis. går inte det, här, det är ett problem som Det här är ju ett sätt som många har börjat med Som till exempel Bara för ett exempel så dåligt gjort Det är ju uh, Det här Warhammers Spel ut till mm -hmm. Xboxen liksom, Man är så tätt på hela tiden Så man ser bara en ryggtavla ju man mm -hmm. så, jag, jag har lite mer så att jag ser vad jag skjuter på det, liksom, Man dör väldigt lätt i sådana här spel Man inte ser exakt vart tiderna kommer Man blir skjuten, man bara, jag ser ingenting där jag kan se så de måste automatiskt vara på andra sidan så. Precis De hade dock upplevt fall Som att de hade fixat upp det lite för Dead Space 2 Det kändes på något sätt Som att det var lite tydligare Med hur man såg sig omkring Och så vidare Men Jag tycker det var lite konstigt Med tanke på vilka stora AAA-titlar Det ändå känns som att det är liksom. att, att de har Snålat in på Överskådligheten i ett sådant spel. Jag vet inte om det är för att för Resident Evil, jag vet inte var det fyran eller något som ja, hade. 4 de började med hade Snett ovanför axeln. Ja. Och sen har de bara fortsatt därefter. Ju. Så det, är väl, det är väl mer eller mindre den serien som startade, och sen började alla andra att köra efter där. Ju. För rent mm. Rent spelmässigt så, så är tillför inte. det inte. Det är klart, rent om man ser spelen mer som en upplevelse och mer som en stor, eller som en, nästan som en cinematisk upplevelse. Så gör det mycket för man känner sig lite nära karaktären kanske och du får en lite annan spänning då på det sättet. Just det, det är, det är, är ju ja, klart är en visuell stimuli liksom att se sin karaktär och sen ser man i fall ifall ett är betagen ett monster så ser man hur man själv håller på att liksom slåss emot det istället för liksom ifall tre, eh, ett första persons perspektiv. Du ser ingenting, du ser kanske en tentakl som kommer fram till skärmen liksom, och viftar om man trycker desperat på knapparna mm. Så ifrån man ser när man liksom, håller på och försöker brida sig loss från ett monster Det är ju en mer engagerad spel. Liksom. det är liksom shit shit shit shit shit, jag måste ta mig lös Jag ser, den håller på att hugga mig i ryggen Precis Uh, sen har vi ett spel som, som kommer som jag ser fram emot, <laughs> och det heter SimCity. Ja, oh, gud. Ja just det, det kommer jag. <laughs> och uh, jag har sett en del gameplay och lite bilder och så, och jag tycker det ser jäkligt intressant ut. Det ser ju väldigt, väldigt upppiffat ut i skillnad från de äldre spelen ju så. Ja. Men det är väl att ja, det förvänta nu till, så. Ja, och det, det är fram mot mars som det är planerat för. Uh, och uh, det kan det man inte säga så mycket om, det är ju Sin city. Det vet nog alla som är nog någorlunda nördiga uh, Bygga stad och så uh, Sen har vi då Tomb Raider Som kommer i mars Precis, väl, väl omtalade Tomb Raider som har varit mycket Dus och dus nu med skandaler hit och dit ju mm. över uh, Den här, här våldtäktsscenen som alla har börjat Som gick ja. ut som är liksom hårt på ju – Fast det var ju aldrig någon våldtäkt? Nej jag vet, det, det, är ju det. Nej. Det, det är ju bara för att det, det är en ung kvinna i en farlig situation. Han ser ut att tänka och göra någonting visst han, han är liksom en bad guy. Det är klart han kommer göra något dumt, men det är ju aldrig liksom uttalat liksom att han tänker våldföra sig på henne utan det är liksom att han tänker bara liksom hålla i när han, är, han ska ju hålla fast henne. Så. Mm. Men så här är det ju, det, det är ju i USA så klart de ramaskrigen har kommit. Ja. Sen får vi se om Tyskland stämmer in. De har alltid något problem med allt. Känns. Eh, Starcraft 2. Heart of the Swarm. Alltså, har inte det kommit ut än heller? Nej. En 12 eh, Mars. 12 mars har jag uppskrivit här. Men det kan vara USA. Eh, det ska komma i mars. Där omkring i alla fall. Och eh, det är väl. Ja, vad ska man... det är ju frist... Jag undrar om det är en fristående expansion. Eller om, om det är just En, en riktig expansion. Det vet jag inte. Ja. Vad jag har förstått så är det ju en, en, det vara en genuin expansion på till spelet. Jag är inte bara en sån här liten fjöttgis som kommer ut till så många andra spel, inte en liten DLC Precis. bara. Utan det här ska vara en ordentlig i alla fall, har jag läst med i alla fall. Tänkte, vi, tänker de vilja att man ska betala fullpris för den och bara. Uh, skillnaden är liksom att du, du får en annan. Men jag vet att de har lite nya grejer i multiplayer också med att du har en annan story Och storyn var ganska ordentligt på ettan i alla fall och mm. liksom, Men det känns som att ja, jag har mitt gamla Starcraft här, Wings of Liberty Med enda som skiljer sig mellan det är att de har olika story Men de är typ samma spel men jag betalar full pris för båda mm. Så jag hoppas att de kör som en gamla som en expansion som de gjorde med Brood War för jättelänge sedan Men man vet ju aldrig, de kanske vill tjäna mer pengar Men de har ju så mycket pengar tycker man Ja, man tycker det. Men mer pengar skadar ju aldrig företag, ja, så De säger så och nej vi gick på en förlust på 10 miljoner. Ja, jo. Men 10 miljoner ni känner kanske en 300 miljoner. Ja, Peng, Pengar styr ju. Jag vet inte om det är någon som är, gillar det här med Resident Evil 6. Absolut I mars. inte. Ja, Resident, ja, Resident, e Resident e Evil tappade efter Och då menar jag alltså PC-releasen. Alltså så menar jag alltså PC-releasen då. Mm, nej. Jag, vill inte, jag, jag vet bara att den kommer komma. Och det är ett sitt, va? Jag har kollat jag vet, fyran var bra. Jag tror jag testade feman. Men jag, jag fastnade aldrig för femman. Jag tror inte ens jag ska spela ut Nej, okej. Okay. Efter Code Veronica så var det liksom Sikte utföra med spelen. Då var det inte liksom Resident Evil. Nu är det mer action-skräckspel. Eller det är inte så mycket skräck längre, utan det är mer action-spel utav Resident ja, Evil. Just. Jag känner sig när det är monster. Precis, det är inte det här. Långsamma zombies, det är inte zombies längre Utan nu är de infekterade ja. ja, det är ju synd det där Med tanke på att idag så har det ju kommit Så pass många nya bra zombiespel Så att de här känns ju föråldrade På inte bara rent spelmekaniskt Utan rent storymässigt också Och de blir ju väldigt, vad ska man säga om storyn Det den, den som jag har Lyssnat och följt med på vad gäller Resident Evil, så tycker jag Bara blir plottrigt det, det, är med, det är ett drama utav alltihopa det där. Det är så mycket storylines. I sexan så är det, vad är det tre stycken storylines som man kan spela i spelet. Mm. Så det, det, det är lite för mycket. Det, och det, det jag har sett av gameplay så är det mest spring, spring, spring, spring. Kanske någon gång ibland skjuta någon i huvudet liksom, och sen mm. spring igen. Det är inte det här smyga runt, kika runt ett hörn, är det någon där? Det var bättre med ett av tvåan, fasta vinklar, du vet inte vad som är runt hörnet Det, ger, det är skräckmomenten som de har förlorat mm. Nu är det liksom bara fast pace, shoot, shoot, shoot Precis. Det här är ju något som diskuteras väldigt mycket liksom på nätet ju om Resident Evil-serien liksom Att Har de förlorat fester? Har de liksom gjort bort sig nu med de här spelen? Men Det säljer ju fortfarande bara på grund av namnet att folk förväntar sig liksom en viss sak av Resident Evil-franchise mm. Och de köper ju fortfarande ju. Men... Jag har jag tycker vi tappat förbi intresse. det nästan. Alltså, De som spelar Resident Evil-spelen, det, det finns ju en sån en ny publik, tänker jag säga. Många nya unga gamers som kommer in och spelar som börjar typ på Resident Evil 4 och 5 och 6. Medan de här gamla, menar, nya Resident Evil är ju ingenting som gamla Resident Evil och man börjar lära sig den nu. För folk började ju få lite så här, funderingar runt Femman och säga att. Ja det här kanske inte, det här liknar inte alls det gamla restentivet och nu är Sexan också här. det här är fortfarande inte, det är ännu längre bort ifrån så att Precis, men grejen är borde det vara ju att slut. Grejen är ju att inför varje nytt, sen fyran eh, Som när femma kom, då bara, ja ah, vi vet inte men ändå Det sålde massvis Så det är mer än förväntat För samma sak nu inför sexan, alla som har sett game trailers och sånt, för alla har läst Vad jag har att det var liksom Absolut inte, nej nej nej De säljer hur mycket som helst Det förstår jag inte inte jag heller. Men det är därför jag gör spelarna, jag säljer dem inte. Eh, fanboys i sig, liksom. Har, har, har du en Resident Evil fanboy så kanske det är så att de... Det är, det är Resident man, Evil, de köper i alla fall. De köper spelen fast det gör ont att köpa dem, jag köper dem för att jag är lojal, men... Det blir sämre och sämre och sämre jag vet mm. att det blir sämre, men jag köper det fortfarande? Ja. Precis. Jag skulle inte gå så säga som jag, jag tycker om Final Fantasy. Nej, ja, Men ändå, de här senaste, jag kommer inte köpa ifall jag får de här Final Fantasy 13 och fortsättningen på de här Shores, jag kan ta dem, men jag skulle inte betala pengar för det Det senaste jag spelade var Tolvan, jag tror inte ens jag klarar av det Tolvan var väl det sista anständiga av dem Det här 13 har ju känns som absolut ingenting De kunde ha gett ett nytt namn, de kunde bara döpt till Lightning så hade det liksom varit klappat och klart och så här. Lightning Story, så hade du. liksom... kommer ju en ny Lightning nu. Jag vet, jag vet, tyvärr vet jag om det jag läste om det här nyligen. Bara, uh, och det, det, till skillnad från alla andra spel kan man ju ha flera karaktärer att spela med. Här spelar man bara som henne tydligen. Ja. Oh. Hmm. Det är sånt action eller? Uh. Nej, så alltså, det kan ju vara samma stuk som i de, de tidigare med henne, men att man är bara henne som karaktär. I de andra skulle man liksom byta emellan ju lite grann, och välja karaktärer som men här ska man tydligen bara vara henne vilket går ganska drastiskt emot för om man har gjort i alla andra Final så då har man ju en hel grupp med sig och... mm. Det är det som är roligt att måla på sig en grupp och gå och stoppa världskriser eller vad det är. Precis. Jag, te jag har testat det emot på 13 och jag satt helt utan tiden så att jag undrade exakt vad jag är frånting jag trycker på alla knappars går för jag förstod ingenting utav spelmekaniken, jag bara det här är inte Final Fantasy ja det är ju så, alltså någon, någon gång kommer ju alla utvecklare till en punkt om de har en spelserie där där de måste liksom, ja nu måste vi hitta på något nytt, nu måste vi bryta ut från vår gamla mall, och då blir det två läger antingen vill man ha det gamla eller så tycker man om det nya och problemet med de här är att det är ingen som tycker om det. Jag tycker det verkar som att eh, de som tyckte om originalen då, de tycker det är skit för det bryter ut och det är så annorlunda och, och de som kanske kan tänkas tycka om den nya formen av Final Fantasy, de tycker bara att det är tattigt gjort. Liksom. Det är ju därför vi aldrig kommer att få se en remake, för jag läste det här för ett, inte så länge sedan. De, att det är ju folk som vill ha en remake som efter mm. de demot till Playstation 3 på Final Fantasy 7. Tech-demot på, om man får se introt av Final Fantasy 7, fast det är ny mm. grafik. Och jag tror det var förra presidenten av Square Enix mm. som uttalade sig och sa att det kommer aldrig bli... Ett, ett en sånt remake innan de gör spel som är likvärdiga med sjuan. Alltså de här nya spelen, tills de är likvärdiga, likvärdigt bra. Mm. Därför kommer det troligtvis aldrig bli ett remake. Vilket jag tror jag sett hur många olika petitions för liksom gör ett, ett remake på Final Fantasy 7, Vilket aldrig kommer ske. Som han sa att de är inte tillräckligt bra de här nya spelen. Visst de säljer massor med pengar men de storymässigt och liksom... Rent allmänt så är inte de likvärdiga med de gamla spelen. Vilket är synd för de, de skulle behöva en, en sån. För det skulle sälja så mycket. De skulle tjäna så mycket pengar på det. Jag menar, det är miljoner som skulle köpa spel på direkt. Jag skulle köpa det på direkt. Jag skulle till och med köpa en Playstation 3. Ifall de skulle säga att ja, vi gör en remake på det här. Jag va, Playstation 3, tack. Jag ringer upp och beställer den på en gång? Definitivt. Det, det är utom de få saker som... Skulle göra att jag skulle köpa en Playstation 3. Nu vet jag dock en sak som kommer ut som eventuellt gör att jag vill skaffa en Playstation 3. Jaha. Men eh, de, ge, de gör ut en Kingdom Hearts HD Collection. Mm. Jag, kan säga, jag kan rekommendera dem. Eh, får gå in lite snabb på Playstation 3. Mm. De har ju tagit en, en, ett kort från Steam nu. Och faktiskt. Eh, finns det, de gjorde om Playstation Store ganska nyligen så att. Du kan köpa många spel online och ladda ner om du har en liten större hårddisk så att mm. Det tycker jag, det var väldigt stort, jag lärde mig det bara för eh, Ett par dagar sedan när jag skulle sätta mig och spela att De har gjort om PlayStation Store att Nu finns det väldigt, nästan alla titlar finns På storen att köpa digitalt och ladda hem mm. Mm. Ja. Du ser så det var bra. Även så ni kan lära sig Ja jag vet, det är fortfarande Det var lite roligt också med tanke på hur de har gått med utvecklingen där för att de skaffade ju Blu-ray-skivor till Playstation 3 så de har ju inte behövt oroa sig, på, oroa sig för uh, utrymme om man säger För DVD-skivor började ju nå sin gräns på hur mycket de kunde ha på sig Precis Och nu kommer Blu-ray, jag vet inte, det kan ha upp något till 54 gig eller något Men uh, det var ju intressant, så de har ju inte haft någon oro alls för att få slut på utrymme på diskarna Så de har inte komprimerat sig mycket så spelen blir rätt stora Aha, och då de börjar slänga upp de spelen på digitalt, då slår de emot sig själva lite att Ja, nu ska jag ladda hem det här spelet. Ja, det är 25 gig stort. Det kommer ta ett tag att få hem. Tänk för och... de som sitter med en liten sämre lina, kanske. Ja, stackars dem. Jag Nej, Vi har om... ju som tur har väldigt bra med internet i Sverige. Men... Precis. Jag tänker, ifall jag, jag bodde, när jag bodde hos mina föräldrar och suttit där liksom med modem och försökt ladda ner ett spel... Uh. Um, vi kan vi gå vidare här. Uh, Crisis 3. Är det någon som är sugen på det här? Jag, jag har sett på ettan och tvåan. Tvåan var en liten besvikelse som det var, ett, det var så rakt framåt. Det var liksom korridorer. Det det spring, utforska som på en hel ö utan nu var det liksom raka spåret. Så. Men visst, det hade ju sina höjdpunkter, tvåan. Men trean ska ju vara lite mer att du är lite mer du har minst tre vägar där man kan smyga sig fram så det ser jag fram emot istället för liksom bara du kan bara gå den här vägen. Det ser ju ut som en fusion mellan just ettan och tvåan. Liksom. Precis. Det ser jag fram emot och sen skulle det bli intressant att se hur de har utvecklat storyn också ifrån tvåan nu. Nu har de vad är de säger de har så här domer med de har liksom in de här ställena där de är ju så. Det ska okay. bli intressant att se. Ja, och den kommer ju nu här i slutet på februari va? 21 något? Det, det är mycket i februari. Så säger det. Allt kommer bra det verkar som. <laughs> ja, det kommer en del. Sen, vi kan, behöver inte gå igenom, det finns ju jättemycket som komma skall. Men det finns mycket TBA också eh, till be announced, men eh, eh, som en sista spel här då, innan vi går vidare till nästa moment, eh, GTA 5. Ja, just det. Jag har hört talas om, jag har inte sett någonting från det dock. Ja, det finns ju lite klipp och sånt, på att. Uh, och jag tycker, jag är inte riktigt imponerad än faktiskt, det där lilla jag sett. Hur är det? Man spelar som tre nya karaktärer. Ja, just det. Ja, just ja. Där kommer ja. jag att se trailer på, ja. Och just, jag har inte förstått, ska man spela liksom en persons storyline och sen spela en annan? Eller så kommer man byta emellan? Det är det där som blir mest intressant i så fall att se. För ifall det kommer byta upp emellan så kanske det blir det så här... Så där Man bara, oh, skickar vi med den här gubben sist. Precis. Precis. Fast, de, de, fast de är väldigt på att skriva liksom sina, alltså, spelen i sig, alltså storyline i sig. Det är ju ganska bra skrivet, tycker jag, ju, så det mest Ja, absolut. Så. Och där har vi ju, Det blir intressant, om... vi får se hur, hur, hur det går. För att tanke på när, jag, menar, jag vet inte, spelade i Saints Row 3 någonting? Ja. ja. Det spelet var ju väldigt bra. Det var ju liksom. GTA 4 gick på den helt seriösa tonen och tappade väldigt mycket av det medan det kom Row 3 här och gjorde, tog sig absolut inte seriöst på något sätt, och det var underbart. Jo, precis, jag har. Både tån och trean liggande så jag har inte riktigt tagit med tiden. Jag har kört lite på trean faktiskt. Den var ju mer intressant än tvåån. Jag spelat in och trean, det var bra. Vem kan ta ett spel seriöst när man springer omkring med en meter lila dildo och slår ner gamla gubbar och tjeringar och liksom så kör över dem med, med oh, vad heter den här Det finns en gubbe i spelet i den här, Dr. Katz eller vad fan han heter någonting. Kör omkring mm. hans bil med stort kantansikt och sen kör över folk liksom Det är liksom oseriös liksom i sin helhet Men det ja, säljer ju no väldigt bra för att folk, det är ju ett sånt där spel folk kan liksom spela liksom man ska göra jag säger med att man spelar lite, Saint Row, då kan man få ut lite aggressioner och sen bara liksom flumma runt i spelet. Liksom, oh, det är ett seriöst miss om vi måste vara väldigt noggrann här nu. Spring Men, kring så folk... det? Precis, uh -huh. det här är liksom bara spring kring och röja järnet. Precis. Men det där för oss vidare till nästa li lilla punkt som jag tänkte tänkt upp. Och det är faktiskt angående Saint Row till viss del. Mm. Uh, för Saints Row ligger ju under THQ, eller farlighet. Mm. Och THQ har ju gått till KK. Precis. Uh, vad tycker vi om det här? Eh, vad händer? Vad tror ni? Uh, vad jag läste nu senast så var det, uh, Ubisoft var nu, läste jag senast var intresserade av att köpa upp. dem. Jaha. Det här vore ju jättebra. Det tycker jag, jag, jag tar hellre att de tar köpa upp den eller ett EA, eller något annat sånt där hela skräp. Hänga girigt i alla på Precis. Först folk beklagar ju dels DRM, ja. DRM precis vilket de har ju förbättrat nu till de sista, till exempel The Assassin's Creed 3 och sånt. De har ju tagit bort väldigt mycket utav det, så det är enklare nu för folk att spela ju. Så mm. det är ett stort plötskant för dem. Men plus att också att de gör, de gör sina spel väldigt seriöst i alla fall. Mm. Och inte det här liksom pengar, pengar, pengar, pengar. pengar. Precis. Till exempel, du tar IA, allt kostar i IA. Liksom. En sak som du skulle få med i spelet kostar extra, fast det skulle redan skulle ha följt med. Så. Mm. Nej, alltså, det, jag ser det väldigt, väldigt positivt ifall någon kan köpa upp, eller i alla fall stora delar av dem. Eller, bli, eller gå in med dem liksom, så att TTCU kan fortsätta vara sig själv med att de har dem som sideägare kanske. Jag tror, ja, skulle jag vara Ubisoft skulle jag vara intresserad att ta vissa ip Precis, ja, och vissa skallar. skulle jag skippa, för de har ju Saints Row, Saints Row 4 mm. uh, Och Company of Heroes 2, Metro oh. Last Light uh, Som komma skall, eller i alla fall sagt komma skall Och sen har vi ju en hel bunt med Warhammer-titlar också Det är en stor Precis. franchise, så det är ju massvis med pengar där ju Plus Bara det är väldigt många fans Precis. Men jag läste att de skulle outsourca också Det var ju några som hade fått rättigheter till att göra RTS uh, Nya Warhammer-RTS, fast det skulle inte vara de här Um, Dawn of War? Nej jag kommer inte ihåg jag, jag läste det ett tag sen Men det skulle inte vara de här Framtid utan de här gamla ja okej okay, det ska vara de gamla, för de gjorde ju Dawn of War 1 och 2 har sex missioner till som... Jag tyckte 1 och 2 var båda, det var väldigt olika RTSer båda två Men mm. båda var väldigt bra på sitt eget sätt Man säger tvåan tog ju Company of Heroes-metoden Och hade samma system där Fast med Warhammer 40k Ja, yep. precis. Nu ska, yep. Men om de ska ta Jag är inte lika stort fan av det. det. senaste jag körde på där, det var ju MMO, Reckoning tror jag. Heter. Precis. Ja, ah, just. Yes. Nej, så det är, det är tydligen där som de några har fått ta tagit del av del av rättigheten att få göra. så Men det, det är säkert stort det också. Ja, ja det. Alltså, då, yeah. ja, jag skulle gissa nästan att. att sk skulle jag komma in som. som äh, Företag och köpa upp så skulle jag vilja ja, jag vill plocka det jag vill ha Det som jag tror på skita i resten uh, För no The Spongebob uh, har de till exempel Också som, som uh, liksom Titlar och De har Homefront också om jag inte minns Helt fel jag säga, de, har mycket, de har mycket Tie in spel tänker jag säga som När de gör en film så brukar de, så brukar THQ Ibland göra spelen till film och det brukar inte alltid vara succéer Precis. Sen, sen, sen de har också, vad jag också Virgil Games som gjorde Darksiders. Och där kan man ju se, där kan jag i alla fall se minst två spel till som kan komma ut utav de är som det är fyra ryttar och vi har bara fått två stycken än så länge så. Mm. Precis. Det är alltid folk ska sig att det ska bli ett är, fyra player ko op spel av det. Det har ju också läst väldigt mycket Det, det vore ju rätt intressant ju då ifall de skulle göra det. För det, det passar det... nästan för bra för premissen av det att. Ja. Det, det, det är lite Avengers utav spel. Så att först har vi de fyra spel med de olika rytten och sen kommer det ett femte spel med, med allihopa. Det är liksom så här, den slutgiltiga klämmen ju. Men jag kan mycket väl se att det sker. Ja, för, jag förutsatt jag... Att, de, att trean och fyran blir gjorda då. Det var jag har aldrig tänkt på vad är som är THQ står för. Uh, nej, vet du eller? Toy Headquarters. <laughs> det är ingen aning om. Toy Headquarters? <laughs> ja, tydligen. Jaha. Ja, det ser man. Det är så är det ju att det är, man vet ju liksom att ah, vi har EA och så här. Alla bara EA och Electronic Arts. Ja, väldigt, precis. Det är väldigt många som har liksom sådana här förkortningar som folk vill liksom ta att det är. DICE? Det var ju Digital Illusions först. Och jag vet Om du är kända med gamla Pinball Dreams och de här som jag satt och körde på Amiga för hundra år sedan, känns som. Men då var det ju är eller Digital Illusions som de hette då. Sen gick de väl samman med någon annan Och blev tillsammans då DICE Får vi inte glömma på THQ också Att vi har ju Metro-serien där som Precis Precis, så de släpper ju andra spelet Här nu i februari också tror jag <laughs> så, de, Jag tror det. De släpper mycket för att vara ett bolag Som har gått i KK Ja men alltså, vi har ju <sighs> tre spel De har Metro Last Light Och sen har de South Park Och sen tror jag var någon mm. Battlefield Eller vad var det? Battlefield. Nej, inte Battlefield? 2 också Det är också, de, de spelen kommer släppas i alla fall. De, de har bara finputsning klar. De har sagt liksom att de kommer komma ut i ordinarie tid i alla fall. Det är de tre, enda tre spelen som släpps just nu från dem ja. sen de gick i konkurs här nu. Så, men de kommer släpps. De har de till och med gått ut och sagt att de kommer, kommer ges ut i alla fall. Så man kan ju hoppas att det drar, drar in väldigt mycket pengar så att de kan hålla sig liksom flytande ett tag till tills de får en bra deal med någon, till exempel Ubisoft att de kan fortsätta ju, för det vore ju liksom att splittra upp. Precis. De har ju scenen. även Red Faction också. Ja, de har. Red Faction-serien. Eh, som <laughs> kanske... De, när den kom för... Ja, det måste vara varit 12-13 år sedan. Så, så var den ju lite hypad just på det här. Destructible liksom. Och det skulle kunna göra om eh, underlag och skjuta och spränga hitlarna lite. Och sen så har de väl gått lite upp och ner med titlarna. Alltså det är egentligen... Jag förstår inte det riktigt. När Red Faction kom så var det intressant. Bara, du kan spränga alla väggar och gräva nästan din egna tunnlar. Mm. Och det var ju det som var det, det häftiga med spelet. Och det fortsatte nästan ingenting på det här, på någon av spelen efteråt. Ja, De tvåan mycket... hade väl kvar det? Tvåan hade väl kvar det? Tvåan hade väldigt förstörbart länge. Det var mycket att allting kunde bli förstört. Men du hade bara sönder saker i ditt rum. Du grävde aldrig några tunnlar. Stället, men det var mycket... Jag menar, ettan utspelade sig väldigt mycket i typ en gruva man kunde gräva sig mm. runt i. Precis. Och liksom, det här... Tvåan är ju liksom en stad med massa, massa byggnader och hus där du, ja, du... kan skjuta sönder pelare och så, men... Du har skjutit sönder en pelare, men du har inte gjort något mer än så. sak i Red Faction Gorilla det är liksom... Du kan inte ha sönder allt, du kan ha sönder väldigt mycket, men... Du kan inte gräva ner och något sånt, och vad heter det där andra? De gav ut... Det senaste, Armageddon. Armageddon, ja, det du kan återskapa saker. Woohoo! Ja, men de, jag du tror kan inte de har förstått det det var ju gräva sig ner och förstöra väggar och till det det var ju det som var själva grejen med det. Nu har de mest att du kan förstöra saker och ting i om, din omgivning men in, mm. ingenting annat. Du kan skjuta sönder så mycket men sen finns det de här grejerna som du inte kan sönder. Du kan placera bomber och vad du vill och det liksom går inte sönder. <laughs> jag tror också det. Jag tror de, har man som i Guerrilla där har du just, den, den tycker jag faktiskt om. Den är ju lite av ett GTA-stuk på. Du, du väljer vart du vill gå. Du väljer vilka liksom, uppdrag du vill ta dig an. Och är det inte riktiga superuppdrag. Så finns det små uppdrag du kan ta i tur med. Liksom. Och skulle du ha så du kan mosa bort varenda lilla sten på den där. Då kanske man skulle ta bort fokuset på att verkligen ta i tur med de här. Jag vet inte. Alltså från game design perspektiv. Så att göra ett spel där du kan gräva genom alla väggar och golv. Det är otroligt svårt för att du ger man vill ofta försöka leda spelaren åt något håll mm. utan att, Oftast utan att han vet det, men eh, Ja, det, det är svårt för att Du kan inte ha en oändligt lång, om du kan förstöra alla väggar Du kan inte ha en oändligt lång bana, då måste du ha någon form av Randomgenererad värld som skapas utöver, vilket kan vara väldigt häftigt då Du blir lite Minecraft-suk över hela, du, kan liksom... ja. du måste generera allting och så men det är det som är lite liksom, det är nästan den vägen man får gå då. För att om du ger spelaren för mycket frihet, du kan inte göra oändligt långa banor För då skulle du kunna gå väldigt, väldigt kort åt alla håll bara. Så det skulle inte finnas någonstans om du väljer att gå åt ett håll, så bara, ja, här tog det fanns det inte mycket att hitta. Och så går det ett annatal, fanns det inte heller mycket att hitta. men det kan gå åt alla håll, så man får välja Antingen går du åt en lång linje Eller så går du lite åt alla håll så Då får man Precis. skapa något random-genererat Om man vill gå den approachen om man säger. Men är det inte en fråga om eh, liksom Arbetskraft från datorns sida också? Alltså random-genererat Jag tänkte bli... rent allmänt Ja där och sen just det här man har en hel värld För nyare spel Just nyare spel, desto större Ska det vara liksom. Och i slutändan så ska det vara typ Ja, det ska vara en hel jävla planet. I början kanske ja, det är kanske bara under marken och sen så ska om... det bli större och, större och större Om vi tar på storleksmässigt så läste jag till exempel GTA 5 här ju, att det ska ju vara lika stort som alla de föregående spelen ihop. Vad jag har läst att de ville ha lika stort som alla tillsammans. Okay. Yes, egentligen, det, är inte, det drar ju inte jättemycket på datorn. Det beror ju på du måste ju spara allt i hela världen om man säger någonstans. Så det tar väl mycket på filstorlek bara. Men det beror på hur mycket grejer du har på skärmen du kan se samtidigt Och hur mm. lång du kan se. Hur lång draw distance du har ju på liksom Hur mycket den ska generera hela tiden när du tittar ju så. Men Det finns väldigt väldigt mycket fusk som man använder om man säger Datorn kan ju bara jobba på en viss grad Men desto mer vi använder oss och lär oss om grafikkorten Så finns det ju mer och mer fusk man kan göra För att få det att se bra ut Det finns ju mycket så här att du har kanske Ja, där borta se ett stort träd men det är egentligen bara en 2D-textur som står upp och sen när du väl kommer nära den så får man ha någon form av, man får fejsa om det till ett riktigt 3D-objekt då Precis Det finns många såna här tekniker som är som är kluriga men det ja det, det är tyvärr, tyvärr när de gör sånt där så brukar de, väldigt många använda såna här fogg liksom fog, uh -huh. fog of the world, liksom att ju längre bort det är desto till slut så är ser det bara liksom nästan dimmigt så jag vet att du gör på det men det är ju, det är ju ett dåligt sätt att Det är ett väldigt B-sätt. Jag kan bara ta upp till exempel det senaste Hulken spelet tror jag det var. Då var det liksom man hoppade upp och klättrade högst upp på något hus det liksom, man såg ingenting man såg siluetter ut staden staden så var det liksom bara dimma det var liksom så här wow vad de har ansträngt sig på spelet det, de inte riktigt visste vad de skulle göra för att just det här med och jobba med grafikmässigt, det är ändå rätt stort idag Och det görs Mycket nya, alltså det, det, det är kluriga och svåra grejer, det kräver någon med väldigt hög lön för att kunna göra det mm. Jag har gått in på grunden bara för att försöka förstå lite Hur saker funkar på grafikkortet och så, men det Det, det går väldigt, väldigt avancerat det där Precis men ja, vi får se vad som händer med THQ om vi går tillbaka till det ämnet och... Precis. Jag hoppas att det, det löser sig i alla fall. Det har inte stått någonting här nyligen. nu Jag hoppas det kommer upp någonting att räddningen är på väg i alla fall. För det är, ja. så, det är så många olika steel som man vill liksom ska leva vidare i alla fall. Att det inte bara liksom försvinner bort helt och hållet ju. Precis. Och ifall, ifall, ifall EA eller någon sån där köper upp så kan det lika gärna dö bort. För det, de kommer förstöra det så... Att folk inte kommer vilja skaffa det till slut. Jag tänkte, vad har EA gjort på senare tid? Jag vet att de hade väldigt dåligt rykte men jag har inte haft koll Har de inte förbättrat sig på senare? Hade jag för mig. Alltså EA har ju ändå ett sånt stort utbud av spel och titlar idag under sig. Så det är klart att det är ju dumt att säga att de inte har någonting bra. Det är klart de har. De släpper ju Crisis 3 till exempel och sen om den är bra men de har ju aaa titlarna Och eh, ja, bra grejer. Nah. Gre grejen är väl för min del det är liksom att de har så mycket. Man måste köpa till Liksom att allting kostar. Det, liksom inte, du får inte någon, det är nästan så att uppdateringen nästan kostar pengar, så känns det som liksom att en ny uppdatering på ah, 50 det. Ja. Alltså, det, det är ju det så, så fort det kommer något nytt. Liksom, det kostar, de tar så mycket pengar för saker och ting. Liksom DLC och sånt där. Ja. Mm. Ja, Men de har ju sin egen Steam-affär Origin också. Som ja, uppgård. precis. Det, där har vi ju bara ett tecken på det. Att de vill inte låta någon annan ta del av deras pengar där de tjänar. Så därför slog de ut mot Steam, liksom plockade bort alla sina titlar och skapade sina egna. Mm, det, precis. Säger, det, det säger liksom, vi vill inte låta någon annan tjäna pengar på oss utan vi vill ha alla pengar vi kan tjäna. Vilket för mig känns liksom väldigt, väldigt så här, trångsynt och... liksom, liksom jag vet inte ens vad jag ska säga för om dem. Ja. <laughs> pengar giriga, det är liksom det jag kan säga, men de flesta är egentligen utav stora, de större företagen. att Alla DLC och sånt där som kommer ut, även om det är liksom bara ett, ett skinn eller något sånt på figur. Det liksom kostar massvis med pengar. Mm. Ja, det känns som att de tänker inte riktigt. De tänker bara, det här kan vi göra och få pengar för. Men sen när de tänker på, hur kommer det här få spelarna att känna sig? Liksom att du kan tjäna jättemycket pengar nu, men om du fortsätter göra så här så kommer folk Bli arga och, och till slut Inte köpa spelarna av ren princip Nästan Precis. Det, det, det är som man kan, kan ta till exempel Då på en massa DLC Då tycker jag vi får ta och gammalt, ta till exempel Diablo 1 och 2 När de kom med sina expansionspack liksom. Det var nästan som helt nya spel Och nu när man tar trean så kommer det kanske Om de tar och slänger ut något nytt Så kanske det inte blir något så här Som en helt ny kampanj, det kanske bara är en liten del Som de gör med Oblivion, eller sånt, ja. Det kanske blir en liten sidohistoria istället för ett jättestort äventyr, ja. Det har ju att göra med tiden och distribution, men det fanns ju inte möjlighet att kunna lägga in så här små grejer som dels i förr tiden. För då hade ju inte internet med hastigheten. Skulle det se ut så nytt, så fick du göra det på en skiva, och då skulle du lika gärna för att få så mycket som möjligt än, så fyllde du den skivan med så mycket som möjligt. Jo. Nu finns det ju patcher och allt möjligt. så att du som, som kommer ner efter ett tag. Så kan du lägga in så här små grejer och tjäna lite små extra pengar här. Ja, det är liksom det känns mer och mer att det bara pengarna som styr den. Liksom, liksom att vi vill ge dem någonting kul i spelet. Smakar det så kostar det mer. Jag kommer ihåg den jag köpte, uh, Star Wars MMO:et, uh, yeah. Ja. The Old Republic. Precis. Uh, och det, det kunde man ju bara köpa från Origin. Jag köpte det över digitalt då, och. Jag kommer ihåg att jag preordrar Och då fick man betala lite extra ja så Du fick en så en liten preorderkostnad på typ 50-30 kronor eller vad det var Och det satt mig förbluffad för, <laughs> för jag förstår det i en affär att du liksom du reserverar en kopia och sådär Precis, Men du har ju jag... inte riktigt någon kopia, det finns inget begränsat antal på, på internet Ibland men... kan man undra där, för, i, för på nu när det var varit Steamrea och sånt där, så står det liksom att mm. eh, att, det, att köp det nu medan det fortfarande finns kvar exemplar. Ja, och då tänker man säga: Du är digital. Du kan göra hur många exemplar som helst. Jaha, fast de, de kan ju till viss del ha ett visst antal nycklar som de fått. Jo, jo, jag vet. Men det känns så skumt när det är bara en digital kopia. liksom Att vi har ett begränsat antal kvar. Köp nu medan det finns. det. Liksom så här. Mm. Jag förstår. Ja. Mm, liksom, no. Jag förstår ju liksom vi får gå in i affär och de säger nej vi har tyvärr inga inga, inga inne liksom, för det måste man ju liksom printa ut och allt sånt där ju. Ja. Precis. Men är liksom på en digital kopia det känns lite skämt. Men... Man får säga vad man vill om EA om vi tar det igen då. Det... Alltså de har ändå titlar som kommer och de... de har ju lett fram till mycket av de titlar som vi har idag. Dead Space 3 som vi pratade om förut. Mm. Crisis 3 De kör ju även Command Conquer numera eh, Och de har även Dragon Age till exempel eh, Det finns en hel del titlar Utöver de här också de här, Deras standardtitlar är ju Most Want, alltså Need for Speed-serien eh, FIFA NHL Och eh, säkert några mer sportspel som jag inte jag kan bry mig om Sen har vi eh. hedliga Mass Effect också så. Ja, så de har ju alltid En bas liksom, med spel Som de kan Ja. Och de tar sig åtminstone minst tid. Och de är ju inte utvecklarna själva utan de är i alla fall, de är distributörerna då. Ja. Men de, de styr ju mycket. Och jag vet inte hur de styr. Men det är ju mycket snack om att IA ja, är gej, det bara prånglas ut. Men man får, man får försöka vara lite positiv. Jag tänker det är bättre att de finns än inte i alla fall. De gör ju bra spel även om deras management del kanske inte är den absolut bästa. Så spelen som kommer ut utifrån är oftast. Rätt bra än många av dem så Ja, men med de pengarna de sitter på så, så ja. ska det inte bli något annat än bra. Skulle ett spel, om nu Crisis 3 kommer och det visar sig att det suger ja, då, då blir det ju då vet jag fan om den där titeln säljer de jag tycker jag i alla fall. för det, Jag tyckte tvåan, den gick ner sig ganska rejält. De har ju redan uttalat sig om Crisis 4 här har de gjort faktiskt. Ja. Och de sa att de skrev att det inte kommer bli en FPS tydligen just. Eh det är Nej, alltså, det det i alla fall det som Crytek säger i alla fall de för jag läste det på uh, Xbox 360-kimen liksom att de hade uttalat det är troligtvis att, att Crisis 4 inte kommer bli en FPS troligtvis utan tänkte på så här, Nej, trean... en isometrisk RPG <laughs> Det var intressant faktiskt, men <laughs> det tycker man är intressant, då tänker man Men ni har inte ens släppt trean och ni börjar diskutera nästa spel Vi får se hur, hur bra den här säljer, sen kanske ni ska börja diskutera Men det gäller ju alltid att ha för utvecklare som att ha liksom någonting att arbeta på Att liksom, ifall vi gör en fortsättning då kan vi tänka litegrann Och ifall vi ska göra något nytt, det är alltid att ha någonting i görningen så. Mm, Precis Uh, vi får då se. Jag tänkte som en sista spelare inn innan vi går över till kanske film, tv och annat. Uh, Bioshock Infinite. Yes. Jag läste precis idag att de kommer släppa ut ettan och tvåan i en sån här Ultimate Box. Ha. Den, den heter Bioshock Ultimate Rapture Edition. Då får man med ettan och tvåan såklart. Alla DLC och för oss på Xbox 360 så får vi med den här exklusiva spelbanan som bara var Som var exklusiv till PS3 också ju Så, så då får man för första gången spela det också Det vilket jag tycker är en stor fördel liksom när de ger ut sånt här ju. Att man får den, den plus att det kommer nya extra grejer också I, mm. i den här här, Challenge Room Pack, som var bara för PS3 Därför jag hoppas att de någon gång ger ut en sån här mm. Ultimate Batman Pack, då man får med de här uh, The Jokers Joker-grejen som var exklusiv till PS3 också mm. Men jag kan säga det nu att jag hatar när de har exklusiva till en konsol och inte till en annan Ifall man ska ge ut spelen till alla konsoler, varför inte kan alla få lika del av det? Så. Det brukar vara så små grejer så jag brukar egentligen inte bry mig om det. Ja, men det är samma sak. Jag tycker om Assassin's Creed och de gav ju också någonting exklusivt för Playstation 3 den här gången också till dem ju så. Men tänk er, det är väl inte så många som köpt Playstation 3 och sånt. Så. För er som, äh, 3, så, ja, ja. För er som första gången det. lyssnar på det här så är alltså Danny här en extremnörd vad gäller Assassin's Creed. sånt. <laughs> du har jag, ett par versioner. Jag har absolut inte alla spel, jag har absolut inte alla böcker och sådär. Så absolut inga figurer. Jag vad du tyckte du om tre då? Det var inte alls lika bra som de tidigare. Alltså jag har inte spelat igen den, jag försöker dra ut på spelet så långt, så långt som är. För, jag har, för, jag väntar, för det är så mycket buggar och sånt där fortfarande i spel. De, lade upp, de har lagt upp två stycken jättestora patcher än så länge. En var liksom day one patch och sen kom de ut den här nu vid jul. Så Men det är tydligen fortfarande väldigt buggigt, så jag håller på att väntar ut lite grann på det. så. Men jag har jag, jag jag spelar... Bra. Nej, alltså så är det ju med, de, med spelutvecklingen, att de vill ha ut i tid, det ska liksom snabbt, snabbt, snabbt, snabbt. Och sen blir det liksom jättebuggigt. Samma sak var ju med Mass Effect också du är också jättebugget och sånt, de lade mm. ut. Det är nästan tvärtom, de spelutvecklaren vill inte ha ut sina spel. Nej, precis. Taget. Spelutvecklaren, vill... men, eh, som till exempel utgivna, EA, de vill ju ha spel. Liksom. Ja, vi sa det här datumet, det absolut, då ska absolut. det ut så. Det där har du, så. Ja, där har du problemet med såna här stora kolosser som EA. De har så mycket pengar att backa upp med att om en lilla utvecklare säger nej, jag vet inte, kan vi inte vänta lite mer. Nej, har det klart då, annars så skiter du ut och går, lä lämnar över det här IP till någon annan utvecklare. Om Men om vi det... går tillbaka till Assassin Creed, så... oh, Assassin's Creed. Creed, så det är väldigt bra spel ju. Så de har ju massvis med nya saker, de tar såna här små saker som djur är med när man går omkring i världen. Det är liksom, det låter så trivialt liksom, att det är oh, en hund eller något sånt där, man kan liksom gå och klappa på alla djur och allt sånt där. Så man kan ju integrera med saker och sånt, det tycker jag är jätteintressant liksom, att en sån liten sak... Jag mm. får och, flashbacks till um, Far Cry 3, men det kan vi tala om sen <laughs> Precis, och, och de har ju liksom jobbat hårt med storyn och sånt Att det ska liksom bindas ihop så, och, Plus att det är liksom inom, inom en verklig händelse Så att det är liksom så mycket som ska passa in runt omkring själva ens karaktär Så det är sånt tycker jag är intressant liksom, När de tar en riktig sak, sen lägger in lite sån här En sån här, en sån här speltit, liksom att du kunde ha varit, det kunde ha hänt så här liksom <laughs> Det tycker jag är kul. Um, det ser, ser inte ja. ut i alla fall. Så. Ja, alltså jag, jag såg bara den här inledande inled var det... 10 minuterna. Skit? Ja, 5 eller... Är det inte 5 minuter? Nej, 5. Det var 10. Ja, skit skitsamma. Um, det, det var ju ingen gameplay egentligen. Det var ju bara liksom en uppträppning till att innan man börjar gameplay då. Som en Precis. katsin typ. Och jag har varit bara där jävligt sugen. Alltså. Fan. Det, det, det, det står på min lista kan jag säga. Det är en väldigt, en väldigt visuellt spel i alla fall ju så. Och sen, ja. sen, sen får vi hoppas att, liksom, att styrning och sånt är liksom, stenhårt liksom, att när du väljer att göra någonting, så till exempel man får ju se, man hoppar och äh, hänger på de här... Äh, Liner och såhär, och så. Precis, att det liksom är jättebra att den liksom... Oj, jag tryckte, tryckte men den reagerade inte. Att de har liksom jobbat hårt på kontrollen att det funkar. Utan problem, för kan förstöra ett spel så snabbt när... Absolut spelkontrollen Jag tror och sånt, det är liksom... ganska bra gjort, jag har, jag har sett lite äh, Klipp på det när de har hoppat på den där och mm. de verkar, Även om du, om du släpper så ramlar du inte direkt Ner i tomma intyr utan du släpper, men du Glider nästan automatiskt lite mot plattformar så att äh, jag, jag tror att hon, inte... i ifall man skulle göra så kommer hon säkert hjälpa, det blir typ som Prince of Persia eller något ja. där, Då är man i, vad heter det? Vilket säljtjej ja, där du. Precis, där säljtjej, för då hade man ju med sig en kvinna och ifrån man tillar ner så, liksom, så drar hon upp en igen. Det var ju så motsägelsefullt för man fick ju ingen utmaning i det för man visste, skulle jag ramla ner då kommer hon att plocka det upp. Det är lugnt. Ja. Nej, byshock, det, här, det ser väldigt genombetet. de tog ju och sköt upp det en månad nu här bara för att de tyckte att liksom, vi kan göra lite extra, vilket talar bra för dem att de skjuter mm. upp det ju så en hel månad. Vilket, nu släpps det i mars istället, istället för februari så släpps det i mars. Precis. De vill inte vara med alla andra titlar kanske. Mm. Ja, det, det är, är, är ju ändå så många stängs. så. Ja, den ser jag verkligen fram emot. Eh, men nu tar vi en liten paus här och sen så kommer vi komma tillbaka för lite film, serier och annat. Gott eller gott. tillbaka här på Unknown Fanboys och vi tänkte komma in lite på film, tv och serier och först ut så tänkte vi ta lite här med det här som komma skall och jag har tittat lite där i kalendern på vad som komma skall och det finns ju en del, nu nära in på så har vi ju bland annat ett antal titlar och jag tänkte bara fråga lite Öppet då till att börja med Danny och Max Vad va, Finns det någon film under året som kommer Som ni känner om? Det här måste jag se, har ni koll på det Inte direkt från min sida Jag, jag, jag kollar på film lite Efter det har kommit ut jag, Sällan jag ser någonting på bio Det är ofta som kommer ut på DVD lite senare jag bara, Just, Den här mm. kanske är bra, så går jag och ser den Oj Ja uh... Kort sagt, ja, Die Hard är ett exempel, Carrie är ett exempel, Hobbit 2, men det är lång tid kvar Evil Dead är något jag ser väldigt mycket fram i det här så. Precis, det finns ju en hel del titlar Kommer den ut jag Kommer det ut? Ja men då så, Iron Man 3, jag kan fortsätta ett bra tag, Star Trek, etc, etc. Exakt, Star Trek, den ser jag fram. Det kommer ut väldigt mycket film, så. Mm. Uh, jag har en liten lista jag satt ihop Vi ska ta första titeln här Hansel and Gretel Witch Hunters <laughs> Är det något ni känner till? Yes. Jag har sett namnet Jag har inte sett uh, trailers Eller någonting om det Det är, det är Jeremy Renner Och uh, Gemma Ayrton Eller får man nu uttalar hennes namn Det, det är liksom oh, han och, och Geta Fast <laughs> de blir uh, Jägare istället Du har ju så, sett lite ja, av det, en den, uh, det har ju gått upp lite på sådana här temat. Snow White and Huntsman kom ju nyligen och så. Så det var varit lite åt det här. Och sen hade vi, om man ser till, ser till filmen i sig, så, så är den ju som en. Det är en extrem version, liksom. Mycket action skulle jag gissa och så. Nästan på gränsen till parodi. Det är, det är en popcornsfilm, -pop du skulle sitta liksom action, action, tugga, tugga, tugga. Det är som den här Abraham Lincoln-filmen som kom, vad heter den? Vampire, vampire Hunter. Hunter. Ja, vampire, den såg jag. Så det, det är lite av den stilen, det är bara att de går runt och letar upp häxor och sånt. Sen utöver den då, vi har till senare och år, som du sa, det är Good Day to Die Hard. Precis. För er som gillar Ultimat Super Action så, så kan det vara någonting kanske då. Titta över då. Bruce Willis tillbaka som John McClane. Uh, du har ju sett trailern Danny. Vad yes. tycker du? Är det något att se fram emot? Uh, om man tycker om helt amerikansk film, amerikansk action, för trailern var 10 sekunder, vi pratade om den nästan tiden, explosioner explosioner explosioner. Men nej, den såg ut som en typisk amerikansk film förutom att det är John McClane med här och så explosioner i massor. Han skriker lite granna och Hans barn är tydligen med i filmen också, alltså karaktär ja. inte, Bruce Willis barn. Men det såg, det såg väldigt intressant ut i alla fall. Jag ser jag fram emot den, jag, jag, jag, tyckte om, jag tycker om dem tidigare så det ska bli intressant att se vad som händer i den här. Ja. Exakt. Ja, var det. Han är i Ryssland den här gången va? Ja. Dags att skjuta på jag har ryssar. Har sett dem uh, på det på Youtube eller något sånt där? Den har vi i alla fall kommit nu ganska så... Inom kort tid då. Uh, sen har vi även en film som jag singlat ut här. Den heter Jack the Giant Slayer. Uh, och uh, för er som har lärt känna era sagor. Så är det alltså den här lilla filuren som har en liten böna. Som växer upp till ett stort jävla träd. Och han klättrar upp. Och där uppe i molnen så hittar jag typen jätte. En massa skatter och sånt om jag inte missar. Och det här gör de till en ny, det är ju samma stug som Hansel och Gretel antar jag vad gäller actionmässigt då. De har däremot en hel drös med ganska så bra skåd så här. Stanley Tucci, Ian McChane, Bill Nighy, Evan McGregor bland annat som är den här. Jag har sett att den ser väldigt intressant ut för att vara en till titeln sett konstig film liksom. Men jag vet inte, är det någonting du har sett över i eller? Nej, inte det. Men jag har läst lite grann om det och det är återigen så här vi tar en, en liten oskyldig barnhistoria och slänger in lite action i dem. Mm. Det, det känns ju som det är det nya konceptet ändå i Hollywood att vi tar his gamla historier och liksom, piffa till dem lite grann. Precis. Men alltså, jag ser helt klart fram emot fler sådana för det, det finns så många intressanta sådana historier man skulle kunna göra om. Så mm. mer sånt tycker jag än att de tar samma film... Nu ska vi inte ta klakan ner på Die Hard, men när det börjar komma upp i den längden och sånt så eh, känns det. Aha. Precis. En till jul som kommer gå till helvete för honom. <laughs> <laughs> ja. um, sen har vi ju då, som du nämnde, Evil Dead. Evil Dead, ja. Ser ju mycket fram emot. Ja, jag har ju sett trailer, alltså, eller trailer, jag har sett bilder, bättre sagt, bara från där. Jag tror det ligger, finns en trailer, jag tror de har lagt upp trailer faktiskt. Mm. Den, jag så. kan ha sett det, jag kommer inte riktigt ihåg. Det är bara det en teaser, men... Uh... Jag vet inte de, ifall, jag, jag, ifall jag vill se trailer eller teaser, för jag vill vänta och se filmen istället i sin helhet. Jag känner mig lite så här... Tvegad på den, för... Jag, jag vet inte riktigt, riktigt vilken riktning de kommer ta och de kommer köra, för, för originalen... Evil Dead De hade ju alltid en litet stuk av komedi. Liksom, det var, var skräckkomedi. Mm. De någon av direkt skräck eller direkt komedi. Så... Precis, Och jag känner det. Och skulle de inte behålla det. Då är det inte Evil Dead för mig. Det beror Men... helt och hållet på. Ifall de kör hårt på det gamla stuket. Alltså hur mycket Sam Raimi har... Och säga hur mycket han ville liksom Köra på det gamla Han ville köra en hardcore film istället Och mm. se hur den kunde ha gått egentligen ja. Precis Men när han men som sagt De första hade Bruce Campbell så är det klart att komedi liksom, Men nu är som han inte är längre Har någon som huvudkaraktär ju, så. Han, vet, han ska vara med i filmen I alla fall någonstans ju så. Jaha, men, snackar du Karaktären eller snackar du Bruce Campbell? Alltså Bruce Campbell ska Han ska ha någon cameo eller något sånt där Jaha så. ja. Han, han kanske blir som bara, hello, sen, död. Men, är, kanske död. <laughs> det. Ja, vi det. får se. Det, det lilla jag sett så ser det väldigt seriöst ut. Liksom som en skräckfilmsätt då. Om man tittar bara på, till exempel på SF och kollar bilden så ser man ett zombiehuvud. om man ska så ser det ut som. Så. Det ser inte <laughs> oh. ut som en sån här ja. En kort notis här också om vi går vidare. Jurassic Park kommer i, eh, igen. Och eh, 3, då är det inte... Ja. I tredje Och då tänker jag, yeah. vad fan, det är väl du ta den nu så här. varför inte vänta på fyran Jo men den är ju tredje och sen är det ju 20-årsjubileum 2013 är det Som den kommer, och den kom 93 Gud, Förstår är gamla du hur? Så ta? länge sedan ja. gamla, Så gamla är vi <laughs> Jag kommer fortfarande ihåg reklamen på McDonalds För det här, åh jag får med en liten grej här <laughs> ja. ja Ja, så där, där vill de pung, Få oss att punga ut lite pengar på Antar jag det kommer de inte få ut av mig i alla fall. Nej, inte mig heller kan jag säga. Jag har hållit Men... fast och till alla som lyssnar att jag tycker att 3D är en gimmick och den borde försvinna. Jag vill istället att de kör ordentlig HD på bio. Ja, varför faktiskt. inte HD-bion? Det tycker jag är dumt. Det, 3D det är överskattat faktiskt. Ja, vi, vi skiter i den där så går vi vidare. Iron Man 3 yes. som den förut. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Och ja, jag, jag är, är en ju... av de filmerna som jag faktiskt Tyckte är väldigt bra på senare tid mm. Det jag tycker om där Utifrån att ha sett trailern att den är ju lite Mörkare så där till tonen och Jag vet ju också för Jag, jag läste ju på angående Det här som de har använt Som grund för att göra den där eh, Som är Jag tror det står i och Särskilt Iron Man eh, Ja, compilation då eh, Och eh, den verkade Väldigt intressant faktiskt tyckte jag Extremis story arc heter det Om jag ser det fel Och det är väl någonting om att hans Suit ska bli liksom Få eget liv eller något sånt Jag har faktiskt läst Serietidningar, alltså Originalserietidningarna när mm. det, här, det här händer. Och det är en väldigt intressant storyline kan jag bara säga. Så jag rekommenderar för folk att läsa. Nu kommer inte jag ihåg vad just den biten heter. Men det är faktiskt väldigt intressant. Ju, så. Ja extremis. Ja precis. Det, det, är, det är faktiskt väldigt intressant. Det är en väldigt djupt psykologisk del också. Så där att man kan sträcka för ett eget liv. Så mm. tar över. Men. Men snackar vi snackar vi Venom, alltså snackar vi typ som Spider-Mans om liknande då eller alltså, alltså att det, det blir som ett egen som entitet en, som, som, som en AI liksom så att den tar liksom över alltså det, att han, har, han det blir som ett artificiellt liv som han har skapat av misstag i direkten ju så. Jaha. Och det har ingenting att göra med för han hade ju i filmen sett så har han ju den här Jarvis. som är Jarvis, som är egentligen är en butler i, te i den tecknade serien, då. Precis. Uh, så är han som en AI. Det är inte han som de... Vad tror du? Tror du de kommer låta honom? Nej, alltså med? ifall vi ska ta in så är det någonting som skapas i direkten, alltså i själva, <f1> okay. själva dräkten. Alltså han tar en del av hans psyke liksom och mm. den mörkade biten av hans psyke liksom har blivit som ett eget liv i dräkten och försökt över ju. Så. Jämliga. Det ska bli intressant att se hur mycket de tar av det som jag läste. Det ska bli intressant att se hur långt de tar den storyline. Och hur mycket de kanske tar och från andra delar. som De har några få år av För Iron i För i, i, i, i, i, i trailen så är ju han um, The Mandarin med. Är han med i Extremis, uh, Extremis uh, story-archet? Inte vad jag kommer ihåg faktiskt. Jag har faktiskt inte läst så mycket om The Mandarin. Men uh, det ska bli intressant att se ingsligt vad det som skulle spela mm, honom, spela honom skulle Ja, ah, Ja Vi får se. Den Precis. Uh, Star Trek Into Darkness. Er, mot. Jag har sett traden och jag såg en sån här... Uh, som i USA så visar de en 10 minuter Teaser. Mm. Ska kunna säga. Och jag såg den med en handcam-version utav det. Och det såg väldigt intressant ut. Precis. Det har väl snackat om juni va på den? Uh, 17 maj kommer den i 17 Sverige. Maj. Okay. 17 maj? Okej. 17 maj. Go Norrje. <hör> Precis. Uh, och sen om vi fortsätter med just det här med uh, seriefigurer så har vi Man of Steel kommer Precis. i sommar. Och jag ser faktiskt fram. det är någonting... Det, det, de har ju ingen så här riktigt fläskig trailer direkt för dem. Men den, den är mer... Men den är Kristoffer-nolifierad mm. uh, Och det är ju inte konstigt var, I och med att han är med och producerar Om inte min minns fel Så den, den tycker jag verkar bra faktiskt Fast, Vi får se. Det blir lite skrämt att se liksom, Hur de ska försöka förankra i verkligheten Som han kommer ut från ah, ja. rymden och så men, uh... Nej men alltså allting Man får ju förankra det inom den världen Det befinner sig på något Precis. sätt alltså, Och sen utifrån där får man ju göra Realistiskt inom dess kontext då. Precis Och uh, Framförallt göra det mer dramatiskt, då som jag tror han kan få till. Och sen, ifall vi, ifall vi fortsätter i den här andan, så kommer ju The Wolverine senare också. Mm, precis. I, den kommer en månad senare. Ja, yep, The Wolverine. Jag inte minst, jag inte uh, fel. 26 juli i USA i alla uh, Och den ja. är ju också en fin som man ser fram emot faktiskt. Det är intressant, för då har vi med Silver Samurai och vad är det är mer som skulle. Det är lite bland, men det är intressant att se hur, hur fortsättningen följer nu med hans, hans, hans livshistoria. Är det någon av er som sett Taylor eller hört om den här filmen som kommer som heter World War Z? Det vet du, Danny. Nej, jag har inte sett Taylor för, men jag vet vad jag är för någonting. Det är ju baserat på en bok av uh, Mel Brooks son, om inte jag minns fel. Precis. Och uh, Precis. det är ju Precis, egentligen är... en zombie-apokalypsliknande. Uh, fast Trailen är ju väldigt fläskig, det är liksom som att det bara väljer aliens, de är uh, aliens säger jag, zombies mm. över gränserna, zombies. För det, ja, och det är Brad Pitt i huvudrollen. Yep. Mm. Japp, jag, så... jag har hört lite kritik över den här filmen av folk som har fått sett sådana här pre-rolls eftersom. Mm. Att tydligen är det inte de här klassiska zombies som är alltså de här staplande långsamma som är till exempel i boken utan det är springande zombies vilket ja, många har stört det på. dagar senare zombies. Precis, de här liksom springer snabbt och så och det har stört folk väldigt mycket fast det är ju en adaption utav boken, det är liksom inte boken i sig utan det är liksom Nej. baserat utifrån vilket folk inte förstår i de flesta fallen som till exempel The Hobbit baserat på men vi slänger in lite grann från andra Precis. delar utav det. Fast är det, ju, det är ju samma sak där eh, om man ser till det som du sa att det är många som kanske inte tycker om det. Men å andra sidan, det finns många som tycker om att det just inte är som det gamla. Precis, att... man, man, man tar och fyller ut lite grann och kanske ger lite mer en edge så att säga. Att det, det har lite mer att ge. Ja, vi får se vad det lider. Den kommer vi säkert prata om framöver också. Eh, och eh, The Lone Ranger som kommer i sommar med alla svår eh, Johnny Depp. Tillsammans igen Precis. med Gorvibinski uh, Som var med och gjorde då. Pilates of the Caribbean. Precis, ett till det. Nej. Ett och, var det bara ett och två de gjorde? eller? Jag vet inte. Det var det nog. Ett och två. Men ja. Han var väl med och producerade kanske tre av oss. Uh, där i alla fall. Den ser ju faktiskt. Först då var jag ganska så här. Nej. Nej. Skeptisk. Men nu, nu, nu har jag sett Taylor på och jag tycker faktiskt att den ser ganska rolig ut. Och uh, ganska så passande för, uh, för det här teamet, så att säga, att gå vidare. John, Johnny Depp som en, en till lite udda karaktär. Ja, men han gör det så bra. Så. <laughs> det <laughs> det, det, det är hans stil, så det, det kan väl inte gå fel, liksom. Och Werbinski, han är väldigt bra på det han gör också. Helt taget ja. på de första. Som sagt, pirates filmen är ju så. Nej, precis. Uh, sen har vi då lite, lite titlar. En titel som jag tycker är lite diskutabel är ju 300. 300 nummer två. Eller 300 ja, just, Rise just, of just... an Empire som den heter. Rättningen, ja. En, ja. Uh, och jag vet inte. Alltså jag läste ju till och med den här första grafiska novellen på det som blev 300. Och den är typ fyra 5 sidor lång. Ja, den är inte lång. Det är ju liksom... Nej, den är fyra 5 sidor lång. That's it det Man bara, okej, okay. där gjorde de en hel film av. Man kan läsa men, väldigt mycket i raderna på bilderna så att säga. Men Frank Miller som, som var med och skrev upp och gjorde själva grafiska novellen och där. Eh, han är ju med även och hjälper till i, på tvåan här. Så vi får se om det hjälper. Han har ju å andra sidan varit med och hjälpt till på både bra och dåligt genom tiderna. Så där. Det är bara, man får helt enkelt se filmen och sen får vi, kan vi ja. säga ju och... Hur, hur, hur är. Eh, nu är tiderna efter att, ja, vi har ju förvisso hobbit som har kommit då. Men utöver det, Harry Potter är ju slut och gamla som den ringen i serien gjorde ju sitt. Men Percy Jackson är ju till exempel en film som också eh, kör mycket på det här med mytologi och eh, magi. Eh, och det kommer en Percy Jackson nummer två som heter Sea of Monsters. Precis. Och eh, jag var väl inte så mycket för. Första kanske, men däremot så märkte jag ju att det, för ungarna här så passar den jäkligt bra. Det var lagom smart för, för ja, tre till nio år. Och bra action och bra jord liksom. Och vi får se, det kommer en två. Jag ska glisa lite på ett halvt öga när den kommer så får vi se. Den. <här> det visar sig. Och Max, det. den vill ju du se också. Eh, uh, nej... Nah. <skratt> <skratt> jag var <skratt> tvungen att, alltså, det att sätta det något. Jag har inte vad ni talar om. <skratt> det är lugnt. Riddick. Hur många känner till Riddick? Räck upp en hand. Båda uh, mina... men Det syns inte så bra på ljudet. <skratt> jag kan säga, ja, jag vet. <skratt> <skratt> ja. <skratt> Vi har ju då uh, Vin Diesel som kommer tillbaka igen. Han gör Riddick och den är ju uppsatt just nu för september-release uh, och det är inte så mycket mer sagt om att han ska typ jaga de mörks på en planet igen och uh, försöka överleva typ vi får se om det blir bra eller dåligt det är ja. samma, David Diesel som vanligt tror jag. Ja. Den här, det enda som har sagt egentligen är att de ska gå mer tillbaka åt Pitch Black Hole som var den första filmen då med att det är Alien som liksom lurar och kanske kommer fram ur bråna och ta tag i en annan mörk och äter upp. Liksom. Ja, jag ser fram emot Himea. För jag tycker om de andra. Jag tyckte om spelen också. Så ifall de, mm. har samma, ifall de kör samma storyline. Liksom, att det följer liksom. Alltså där har du något. Om man bara går lite snabbt in på spel där. Eh, ja. Så är det ju där Chronicles of Riddick. En av få licensspel. Som faktiskt är jävligt bra. Ja. Jäkligt bra. Eh, fortsättningsvis då. Åh. Eh, oh. Jag bara säger några titlar för att ge mig. det känns som Meatballs 2. <laughs> okay. uh, Star Wars Episode 2: Attack on clones i 3D. Oh. Lilla sjöjungfrun i 3D. Ja, det finns en hel, dres, hel drös av sådana här titlar som kommer upp. Uh, om, vi, om vi bara tar ett film som man ser fram emot så tar vi mm. tour, tour 2. Tour 2, ja. The precis. Dark World, det här kommer i oktober, ja. Mm. Och precis innan den så kommer The Tomb. Ah, ja, Precis. Som det har eh, Max-favoriter. Sylvester och Arnold. I är det där där? <laughs> Nu blev det det. <laughs> jag förstår det. det. är väl... Jag vet inte hur vad det är för något. Men det är väl någon action. Men det, det, det är intressant. Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger. Det har varit så lång, många år. Det liksom, de har pikat varandra i sina individuella filmer. liksom och terminator och sådana där. Demolition. Det, man... äh demolition men precis. Jag tänkte på action här och kan väl Last action here liksom. Ja, men precis. You was very Stallone. good in that one. <laughs> precis är det som um, Sin City kommer i ny oktober då. Okej. Okay. Sin City: Damned to Kill for. Uh, vi får se vad det blir med där är också Frank Miller. Han har följt upp. Ja, och så ytterligare en 3D-film Star Wars, kommer episod 3. De slänger ut dem där nu. Episod 3. Har tvåan varit ute? Ja episode... men den kommer ju. då sa jag nyss att den kommer då en månad innan. eller Okej. Okay. Åh oh, gud. Då måste väl gå och se den själv uh, också. <laughs> nej. Det vet jag inte om man behöver. Men då ja. Ja det gör det som du um, vill. som du sa ja. Den ser man ju faktiskt fram emot. Uh, och jag vet att frugan här. Hon ser fram emot The Hunger Games 2. Catching Fire. Uh, tyckte uh, Faktiskt själv att första filmen var ganska bra. Uh, och det är många som försöker att sammanställa dem på något sätt med att de är nya tidens eller nya Twilight, uh, alltså för unga att se på istället för Twilight. Men jag tycker absolut inte det behöver vara så. Det, det kan vem som helst se. Hungry's så väl ganska ändå. absolut. Det inte det någonsin men det var ju Det var en bra start. Absolut, det är vem vem ju vem första är. av tre alltså. Fyra filmer blir det visst. Ja, de kör sista på två. Då. De delar upp i, som i uh, Harry Potter, så delar de upp sista i ja. två AU så. Som allt nu, menar jag. Annars, och sen har vi då sitt december. och Det här är ju långt fram nu, men uh, Hobbit såklart. Jag behöver inte säga så mycket om det. är klart man ser fram emot det om man är någorlunda nördig så där. En mm. annan för min del, däremot, så har jag ett stort sug för en film som kommer uh, då i USA. Jag vet inte när den kommer till Sverige. Jag hoppas den kommer någorlunda samtidigt. The är Anchorman The Legend Continues <laughs> Okej. Okay. Mm. För de som inte vet så Anchorman är Anchorman en komedi där Will Ferrell spelar en ankare på en liten halvdans tv-station och är ganska så brukad. Och fortsättningsvis, då kommer Så det var väl där. När vi inte har de här alla filmerna så här är det egentligen Iron Man och Thor och sådana här filmer som jag är nästan mest i fram emot. Men det är för att de, man vet ju att de kommer leverera på något sätt. Jag ser fram emot Carrie också ju, som sagt. Mm, precis uh, Där har vi väl det egentligen då Det är ju antal titlar som, som Komma skall kan ju nämna uh, sig här för 2014 Så ser jag fram emot Robocop i alla fall <laughs> Med Joel februari. Kinnaman <laughs> 7 februari Så den är uppskriven för här i Sverige i alla fall Okej okay. <laughs> Jag tänkte om vi går över till just För att se vad du själv har sett på sistone har du, Max, sett något särskilt på sistone som du tänkte du? det här skulle jag vilja tipsa om? Eller det här vill jag framförallt säga, se inte. Mm, på film, jag vet inte, länge sedan jag såg den senaste filmen jag såg, det tror jag var Judge Dredd. Ja, den här Dredd? Eller menar du bara den originalen? Det original... heter Dredd, jag vet inte, Det var ja. Judge Dredd-filmen som kom ut senast, den var ganska bra. Du tyckte det? Jaha. Ja, jag... Jag såg den också här för härom veckan faktiskt. Fast jag såg alltså, jag också den här förra inte... veckan, men jag jag jag tyckte inte alltså jag... jag tyckte den var bra gjord. Det kändes kände som det var en sån här så här pilotavsnitt för en tv-serie nästan va. Jaha. Ja, det, ja, det, det känns inte. Ja. Det det det det kan, Det känns som det nu när du säger det alltså. Det känns så liksom att bara för att introducera honom och sen introducera Anderson. Liksom, det känns mm. som första delen som vi ser på att få, hon känner av någonting hos honom som hon kommer liksom spinna vidare på ifall det skulle vara en tv-serie. Så. Så, jag, jag känner väl inte att. Som, tv serie vet jag inte, men jag känner det som en start på en tv en filmserie däremot. Jag tyckte hon, jag tyckte hon mamma var en ganska tråkig karaktär, egentligen så där ju, så. De hade inte en riktig så. Här, det... Jag förstod aldrig riktigt vad hon var ute efter Mer än bara liksom Makt och pengar Hon hade liksom. bestämt sig liksom. hon vill inte mm. uh, Det var en okej okay actionrullet tyckte jag Men det var inte någonting som Riktigt så här stod ut i mängden uh, Däremot så kände jag När jag såg på den att om man ser som Jämförelsevis mot Serietidningen så gör den ju mycket mer Saker som Serietidningen gjorde mm. Än som den Jarts Dread-filmen kom Med Sylvester Stallone Eh, den kändes ju mer påhittad liksom, på mm. Men den här kändes ju om, man, om, om den hade funnits Jag skulle inte vara förvånad om att det fanns ett story arc I någon serietidning någonstans som var Så som den där var liksom. Den kändes väldigt comic book i sin utförning Ja, den gamla Judge Stone, och den, den hade, ju, den, den hade de ju Klämt in så mycket de kunde Egentligen på de serietidningarna mm. eh, Med eh, alla bad guys Och sånt Men eh. Visst den, den var ju väldigt nära comic book. Men den här kändes som de tog serietidningen som försökte förankra i verkligheten ja. Att liksom, det, här, det här kan hända liksom katastrofer liksom. Är som, är som den, sig, den här filmen utspelar sig liksom ett byggnadskomplex. Det känns liksom så här <laughs> Det känns det lite så Jag här... här... ja, ska inte komma ut vill se lite mer, men annars tyckte <skratt> det... jag om, om man får folk att känna så så kanske bra på ett sätt för att det... vill de ha mer. Fast det, det som var bra liksom att i, det det här var liksom det här efteråt när om efter önskemtespåra filmen är liksom i slutet på filmen det liksom det här var bara en, en vanlig dag det här var liksom ett mm. en del av jobbet liksom det här var en grej han gjorde liksom vidare till nästa det känns så här okej okay. precis framtiden är hård <hör> ja jo jag inte över det så har jag inte sett några riktig film jag... Har du någon serie kanske som du har sett på sistone Ja, ja som sa, jag har suttit och kollat lite på Person of Interest nu snarast här. Jaha, just ja, ja. Det är intressant. Du kan väl berätta lite om den för, för de som inte vet vad det riktigt handlar um, om. För mig speciellt. Jag, jag, vet, inte, jag vet inte vart. Det, det, är, det är två huvudkaraktär, tänker. jag säga. Det är, en spelas ju av han som Jim körde Kisivo. Ben Linus i Lost. Ja, precis. Jag känner igen honom. Han ska ju vara den smarta datanissen. Men det är ett är team av två. Det är en gammal, jag tror han är gammal CIA-agent eller något som typiskt att ja, CIA förrådde honom eller försökte Precis. ta på honom på något sätt och han flyger Det är Jim Kezivo som spelar han då. Ja. Och han bestämmer sig för att ah, nu vet han inte vad han ska göra med, liv, med livet och sen så hittar den här andra killen honom och säger att ja nu ska vi börja rädda folk. Och så har de, det, det är gjort att, äh, efter Står ni, Efter 9-11 så försökte USA bygga en superdator som kunde ha kontroll på eller kolla över alla invånare med allting. De kollar webbkameror och alla e-mails eh, alla e och de kollar allting över hela internet och sånt där. Mm. Det är Microsoft vi pratar om. Ja, precis. Eh, men då byggde de en dator som håller koll på hela världen typ och kollar efter terrorhot. Mm. Och de lyckades göra det och bygga den datorn men Den uh, sorterade ju bara ut vad som var terrorhot. Den, den hittade fortfarande vanliga brott om man säger så, här, Folk som skulle bli mördade eller något Men de hade ingenting att göra med det de liksom tänkte, det här var inte relevant i terror Så att de kastade ut dem bara Precis uh, Okej, okay. jag har då läst det om han här. den här datanisen som har uh, var, var med och gjorde mm. Och han uh, han, han fick dåligt samvete för att för de här personerna som han visste var i problem men han kunde inte riktigt göra någonting åt det. Mm. Så de får typ ut deras det, social security namn, deras personnummer får han ut på en och då får de ett nummer oftast varje avsnitt. Sen så, så timmar de två ihop och försöker de rädda den personen. De Precis. vet inte om det, är ett, om det är den personen som kommer bli skadad eller om det är den personen som inte tänker skada någon om man säger det. Precis så det, där, för de liksom, det, det Många av oss många den går ofta de bara. Och det här måste vara vårt offer. Så då går de och förföljer den bara. åh nej, det visade sig att det var inte vårt offer utan det var det som var masterminden bakom den mm -hmm. så Så det kan det varit. det men det Men det är väldigt bra. Jag har sett igenom hela första säsongen. Jag är lite in, in på andra säsongen. Jag tror mm -hmm. det finns två stycken. Jag vet inte om den har varit klart andra säsongen än. Uh. Det här låter lite grann som en annan. Alltså, själva premissen för det här liksom. För att det var någon som fick morgondagens tidning. Ja, men det var ju han som uh, numera är med i... Uh, jag vet vilken du tänker på. Uh. Um. Det, då fick han liksom såg, en, du kunde läsa den på tidningen, att, det här, att explosion på det här stället. Han var liksom, jag måste liksom se till att det här inte händer, ja. Precis. Hette den inte någonting med typ mor morgondagens jo, nyheter? Jo, den, den hette någonting liknande sån här sådär, där. Ja, den här, jag har sett också faktiskt lite på, på jag kände igen Person igen nu, of jag interest Berättade, berättade om den så kände jag igen Jag kände igen liksom när berättar om att De då, utannonserar de... ju faktiskt här precis Jag vet inte om det var ett par dagar sedan eller att Den kommer börja sända sitt tv mm, uh, därifrån, Det är så jag får reda på Serier också. det är att uh, Det kommer på tv i Sverige Eller något, ser man trading på ah, okay. Det är något intressant mm. Absolut Men utöver det, jag kollade på uh, Vad heter det Psyche också. Ja, Psyche. Men det var, mm. jag vet inte, det var lite små smårolet att titta på sådär men jag vet inte, jag har tröttnat lite på den efter ett tag för det den har varit för förutsägbar nästan att det, ja. det händer samma sak om och om igen varje avsnitt. Men det är ju en mallan går igenom liksom ja, där. Det, det är ju det men det, det är bra för vad det är. Första säsongen är lite seg men jag tror att andra säsongen var rätt bra men sen så Sen har man sett det, då ja, orkar inte kolla på det mer. Nej, precis. Så vart det för mig också på Psyche. Jag såg igenom typ en bit, någon säsong sådär. Och sen nej, jag orkar inte. Jag vet vad som händer. Jag har sett igenom alltihop av allt som man kommer ut av Psyche. Och det, det, det är liksom, det är man ser, man får, man får bete igenom sig några sån här sämre delar. För så kommer ibland en sån här riktiga guldkor. Och man bara, oh, det här såg jag inte att han skulle göra så. Men sen är ju också den här, Psyche är också en sån här underdrivande kommer något hända mellan de två liksom han och tjejen mm. liksom, och hur kommer det, hur kommer han bli avslöjad för dem? Det är ju alltid som jag ser liksom man har alltid en liten röd tråd som går igenom Ja, ja jag menar, precis. det var rätt det var rätt roligt på en eller stället ändå så att, mm. det, det är små intressant här och där. Precis, men tyvärr är det ju liksom en sån ser ibland man så fattar man liksom så här kan, vi har några stories men vi måste ha någonting emellan liksom, Vi slänger ihop någonting snabbt Då blir det några sådana här delar som eh, kanske inte håller måttet så det blir, då, då förstår jag lätt att man kanske tröttnar liksom, i att okej okay, jag har sett det här igen, i fyra andra delar så, Men ifall han liksom byter ihop så det är en underhållande Jag ser fram emot det när den ska fortsätta Jag tror här på vårkanten jag att de ska sända igen så. Mm. Okay. Så Jag ser, ser fram emot det, i alla fall Precis mm, Det har äh, men... jag på om vi inte ska räkna med animiserier vi får ta och gå igenom lite sen också med anime. Um, däremot, vi kan ta och kolla med dig, där. Har du sett någon film på sistone som tycker det är bra eller, eller dålig? Jag, jag. jag var ju så på The Hobbit. Ju. Och den rekommenderar väldigt varmt. Ju så. <laughs> och ju Tyvärr måste man ju se, vänta ett helt år nu innan man får se fortsättningen. Hur var det med trean? Skulle den komma på sommaren efter? Den kommer på våren. Uh -huh. 2000, vad blir det? 15. 2014. Det blir 15. 15. 2014 blir det. Sen våren 2014 ska den komma i alla fall så det blir inte lika lång tid för att få den sista biten vad de nu än ska slänga ihop i den. Så därför det är en, The Hobbit är egentligen en väldigt kort historia ju. Ja. Och nu har de slängt ihop till tre filmer och den här var 2.50 lång och jag räkna på att den andra ja lika lång, så. Ja, De sa ju att den första skulle vara den eh, kortaste. Så de andra skulle i alla fall vara längre. Sen Hur pass mycket längre, det vet jag inte. Precis, men eh, som sagt, det är ju väldigt mycket de har läst tagit in från eh, Sagan om Ringen. Längst bak har de ju plockat sådana här små historier som de har slängt in som mm. hänrör, hänrör ju, ju till det hobbit. Ju. Så... Jag tror de spinner en hel del på det här sidospåret med Necromancer. Precis. Det är där som de kommer, liksom, de kommer jag, jag tror att de kommer utvidga det så pass att det ligger som en grund för varför den här blir som man blir som Sauron då. Precis. Fast det, när jag kollade på filmen jag satte på det, när jag kom upp den biten jag tänkte på det när jag bara... och tänkte på spelet War in the North kom mm -hmm. jag, var det första jag tänkte jag bara, är det den karaktären ifrån det här spelet? Så. Vad är det, det var, för karaktär då? Han är också någon sån här jag spelar det här spelet ju, ja. men han är också en sån här underhuggare, men han är också en sån här jättekraftig, han är liksom slutbossen i spelet så men Det är ju bara är det jag funderar liksom, är det någon som är ifrån den världen, alltså Spelkaraktären då, är det något som finns i böckerna eller något sånt där, för det vet man ju aldrig riktigt som liksom. Nej ja, precis så jag funderar, för, för, Han var jag tänkte på direkt när jag, när jag hörde så liksom, aha okej okay. Det kan ju vara det och de tar in liksom, för det, det, det är ju någonting som inte är med i Hobbitboken. utan det är ju kanske någonting som är med i Silmarillion eller något sånt där ju. Så, men som inte jag har läst de här förlängda delarna längst bak, utan jag har ju bara läst Sagan om ringen i sin helhet och där längst bak, det har jag ju inte läst igenom så mycket. Men det finns så många små historier han skrev ju så. Mm. Turins barn och, och alla de och de andra ju så det är så mycket små historier ju. Ja. ja det finns ju jävligt mycket man kan, grott man kan grotta man in sig på. Liksom. precis Men en, äh, ja. En, det, alltså det är en varmt rekommenderad film liksom, så det är väldigt många stora namn ju och så. Mm. Och sen var det liksom när, man, när karaktärer kommer tillbaka man bara oh han med också det hade jag inte räknat med så. Det tar sig lite friheter så där med det. Precis, precis, men det gör ju ingenting. Folk, folk vill ju se. Ja. För när jag såg den, uh, jag tänkte jag säga namn för folk som inte har sett den. kommer ingen in i karaktärer och man bara, oh, hörde man hela publiken. Liksom så här. Ingen som hade förväntat sig att se den karaktären. Var liksom, den är med. Så här. Det var intressant. Jag ser Men, men det, det, det är en väldigt bra att Och Det är Peter Jackson som gör det här igen nu. Så... Tack, gode Gud för det. Jag hade inte velat sett någon annan göra. Du kanske hade velat ha sett Gelmodel Toro göra det här. Ja, där. jag vet inte. Det är lite, jag tror nog han skulle ha gjort ett bra jobb också. Jo, men han fast, har ju en, han har en viss visuell stil också ju på sitt. Ju. Ja, det, fast det han, har ju, han har ju ändå varit med till viss del. Han har ju lagt saker till grund som de har spinnit, spinnit vidare med. Precis. Annars, om jag ser sett, om jag inte så kan komma på, det var James Bond. Då mm. såg jag. Helt okej okay för inte den bästa James Bond-filmen, men klart värd att se. Mm. Den, den bästa bad guy kanske. han. Lite annorlunda karaktär så att säga. Men, ja, Det kändes som att de i alla fall lade grunden för kommande filmer mer än... Att det var en film för sig. Det kändes som liksom en sån här förarbete för kommande filmer. Ju nästan. Precis. Um, ja. Men jag kan väl ta, säga något som jag har sett. Precis. Uh, och uh, jag fick möjlighet att se en film som heter Cloud Atlas. Mm. Och det är en film som, som, som till mycket sätt kan tyckas vara väldigt konstig. För den behandlar reinkarnation. Och där du gör i ett liv behålls och ges till dig i det andra, så, det så här, gör du gott så får du mer gott och gör du ont så. Karma. Ja, ja karma. Och jag hade ganska höga förväntningar på den för jag sett trailern och jag tyckte trailern var väldigt bra. Den har jättebra mycket, den har jättebra skådespelare. Det är uh... Tom, Hanks. Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving. Uh... Han Broadbent, vad heter han nu igen? Den gamla jubben. Uh, Hugh Grant är faktiskt med och han gör jävligt äcklig gubbe faktiskt. Han är en jävla kanibal bland annat. De, de spelar alltså olika karaktärer genom olika tider. Där... Är, är det tre eller fyra olika tidsåldrar? De... Uh, ja hade, det är väl en fyra ungefär. Jag har inte riktigt fått det. För när man ser trailern det är en väldigt mastodontig trailer. Liksom. Det är väldigt mm. mycket som händer. Och mycket storyline som liksom slängs på en på dräkten precis. Och det här den är, har ju, jag kan säga, den, den här, den här gör det. ja det är ju den. Och den, den har ju, den är väldigt pretentiös. verkligen. Den, de har tagit sig väldigt mycket här och, och försökt göra. Och den, den, jag kan säga att efter att ha sett den så känner jag själv att jag måste se om den om att ta igen. För att få in allting. Ja, för det, det är liksom lite sådär för mycket. Uh, de ska alltså ha karaktärer som, som du har till exempel Halle i. Uh, 1800-talet, sen har du henne i, eller vi säger Tom Hanks i 1800-talet, och sen har du även i nutid och i framtid och ännu längre fram i framtiden. Och de bär samma skäl då, men har olika val som har gjort i tidigare liv, så de mm. blir olika för varje reinkarnation då. Och målet är egentligen då att se hur man får följa dem i slags episoder, man hoppar mellan tiderna hela tiden. Så det är inte liksom och... bara eh, nutid, och sen har vi dåtid utan Nej, det är liksom så här, det är en, en bit av den här karaktären i dåtid sen någon annan karaktär i någon annan tid eller? Ja, det, alltså, det, det hoppas hela tiden Det är, det det, tiden. Det är lite MTV-klippning eller? Så det, det ja, jag skulle säga det är lite tarantino okay, ja. på det sättet att du, du har en person och så, ja nu var det samma person igen fast det här är ju det här är ju långt långt fram i framtiden och, här är vi samma person fast det är i 70-tal och så vidare Historien är lite, jag, jag kan inte riktigt gå in på historien För där, går jag in så måste jag berätta så mycket och då kommer jag spoila. Det bara tar överhängande liksom en light. Det, det låter intressant. Vad det den betyder. är väldigt intressant alltså, som film och som idé framförallt så det är utifrån en bok. Då. Uh, självklart. Och den, man får ju börja med i princip 1800-talet. Där jag får jag lära känna en ung man som åker på, eh, såhär, med fri, eh, fartyg för att ta reda på lite såhär, om eh, ja, blommor och växter och sånt. typ om jag minns helt eh, Och hans står eh, kontakt med eh, lokal såhär, urinvånarna i ett land där han träffar på en svart man. Då. Jag ska inte gå in på mer men han blir lite intvingad i kontaktskapen med den här personen. Det som leder från det att han måste göra ett val, hjälpa eller liksom. Och sen utifrån det så blir det som, som ringar på vattnet. Liksom att det han väljer att göra, gör att Tom Hanks karaktär i den tidseran blir tvungen att göra vissa val. Och de valen. Är inte bra. Så att de ger ripplar till hans nästa liv. Som gör att han är på ett sätt där. Och så vidare och så vidare. Och till slut så försöker alla liksom. I slutändan när det handlar om att man ska försöka bli bli liksom god igen. Att det, man försöker hitta någonstans där. Där människorna hittar vad som är dess rätta ja. Så upplevde jag i alla fall det. Mm. Den här filmen är ju väldigt mycket upp till tolkning också. Vad är rätt och vad är fel i en del fall. Men det är ju precis som vi tar deras. Till exempel The Matrix. Det är ju väldigt... Mm. Djupgående film, det är liksom existentialism och sånt ju så det är ju klart mm. inte, det är ju inte, de, inte de här äh, popcorn, det är ingen popcornshind det är ju en sån här, Nej. se den kanske en gång sitta en stund, fundera, vad var det för någonting som kanske ja, se och ta in de andra bitarna av storyline som man kanske missade första gången mm. ju så. det är ju, däremot så är det ju så där de, de egentligen vill påpeka genom hela filmen som är röd tråd det är just det här att är du dum så kommer du vara ännu mer dum och är du fortsatt Ännu mer så kommer det straffar, Det, det sträffar sig i längden. Alltså. Ja, där har du faktiskt Hugh Grant som gör tycker jag nog av sina bästa roller hittills. Han är genomgod... Genom ond nästan i <laughs> alla reinkarnationer. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Och han blir inte bättre. Kan jag säga. Men det är ju lite där som, som den ändå försöker ta upp då. Strävan mot att försöka förstå vad, vad, vad gör en människa? Vad... vad vad är bra, vad är dåligt, och så vidare. Jag vet, den, den filmen har jag i alla fall sett. Och eh, jag ska, som sagt, se den igen. För det finns många trådar som jag inte har med riktigt. Eh, för den är ganska lång också. Jag tror den är en, nästan tre timmar lång. Men är man intresserad av en film som den har ju bra, liksom. Den är bra gjord. Den har jättehög budget. Den har bra skådespeleri. Men den. I grunden är det inte en sci-fi-rulle eller liksom en action eller något sånt där. Utan det handlar om filosofi. Filosofiska tankar. Eh, och eh, där är i den mån som man ska börja se den. och så Vill man se en film som, som vill säga dig någonting. Som, som vill få dig att tänka efter lite. så Då ska du se den. Är du ute efter att se bara en sci-fi-rulle eller en, en mysterium eller någonting. Då då tror jag nog inte det är för dig. Mm. Så där har vi det, den som jag tänkte ta upp då. Uh, nu, jag vet inte, är det någon som har någon ytterligare som de vill ta upp? Vill du uh, <coughs> någonting om anime-serier som har kommit ut? Uh. Mm, förstår sure. ja, Jag skulle kan... jättegärna vilja höra om, för jag, jag är ute efter att hitta något nytt. Om man säger det som, uh, vi är precis slutet av en säsong här, för de brukar köra uh, 12-13 avsnitt, eller så har de uh, 23-26 avsnitt- uh. Så antingen är det serier som slutar nu och nya börjar eller så är det något som är halvvägs igenom och ska se andra halvan av nu och var, kan... Har du någon serie som du känner här tycker jag verkligen mycket om som går nu? All right, alltså en av de bästa som tog slut nyligen, det var Sword Art Online mm. Det var, handlar lite om personer som spelar ett MMO men det är i framtiden Så det är full Just, yeah. virtual reality att du sätter på dig en hjälm och sen så är du i spelet. De mm. bara... Är det lite grann som dot -hack eller något sånt där liknande? Ja, faktiskt liknande, fast det här är bättre. Okej, okay, ja, då kanske jag ska det... ta kolla den, för jag tyckte om dot-hack i alla fall. dot, -hack, alltså. dot -hack var ju mer en, en person som fastnar i världen, om man säger Precis. Medan det här är... Det börjar med att alla som är inne i spelet då blir fångade där. Mm. De, kan, de kan inte logga ut, om man säger så, och om de försöker bli utloggade manuellt från verkligheten i livet och så dör de och dör de i spelet så dör de i verkligheten också mm. så det blir väldigt intressant många som börjar liksom det blir panik och man ser verkligen mörka sidor av alla personer och hur de skulle bete sig så om för att man vet ju hur folk beter sig på internet i spel jo tack. Men nu var det mer, det blir mer verkligt. Så till exempel om du ska player killa någon så det är väldigt allvarligt där. Men det finns liksom ett system i spelet för att göra det. då. Men det är, du dödar ju personen på riktigt. Så Det var, det var väldigt intressant. Var, ja, om man säger av att ha en Badass main karaktär så är det den bästa på länge, jag har sett. Vad sa du att det hette igen? Sword, Sword online. Art online mellanslagerna. Den ska jag ta en titt. Den är väldigt, väldigt bra. Det var alltså det, det är en av mina topp fem i alla fall tror jag. Mm. Uh, Utefter det. Vi har, hade Maggi är rätt bra också. Jag tror den är halvvägs halväg sedan nufdag avsnittet det kom ut nuligen. Den är ju utspelar sig i typ, så här, arabisk så här, anden i lampan liknande. Ja. Fast det har inte med nått i närheten, det är inte, ja den är väldigt intressant, men det var o... allting brukar vara typ här high school drama när det gäller anime, men den här var ganska originell ändå, den var intressant, det är lite magiker i arabliknande öken och sånt där. Så den var jag, tycker ju, jag tycker ju i regel om just de som har mer fokus på äh, magi och sånt. Så jag, ja. För min del så såg jag ju genom typ Fullmetal Alchemist och sånt här då. Ja. Och Bleach såg jag en del på. Den såg du själv på kanske också. Följer... Jag... går den fortfarande eller? Ja, ja de, de, de där slutar aldrig. De kommer aldrig slut. Jag kollar inte det... på dem längre riktigt. Men ja, man gjorde det en gång i tiden. Okej. Okay. Ja, det enda jag följer nu egentligen slaviskt är Naruto. <laughs> jo, den kollar jag också på. Jag någon anledning fortfarande. Jag kan inte låta bli. Jag, min äldsta dotter Ice, hon följer den också slaviskt. Ja, det har de fått dig ifrån. Ja, fast hon... Jag fattar inte varför hon gör det, för den har ju bara engelsk text och hon läser ju aldrig någonting överhuvudtaget ändå, så det är, hon, fatt, hon, läser ju, hon lyssnar ju bara hon, hon, kanske, hon kanske tycker om de intressanta karaktärerna och de håller på med, de gör ju, ifall man det på det här sättet, de gör ju mycket skumma ut till exempel ut och han för mycket ljud för så mm. mycket väl att hon kan tycka att det är inte stimulerande liksom, att se där liksom, sen fighterna är ju liksom så extravagant utformade ja. liksom, det tar en, 20 minuter för en, en fight, ju så. Det tar flera avsnitt ibland. precis, och de är ju inte, de är liksom inte så här verkar slå utan det är hoppa upp göra uh, deras såna här, och heter det för någonting? Uh, det deras, ja. specia deras specialer och sånt där, det är ju så... Ja, sina jutsus, liksom Precis, så ja. det, det är ju inte något grej utan det är ju extremt. Mm. Man går in i fighterna ju så. Men alla karaktärer har ju sina egna... Teman om man säger alla är ju specialiserade på något sätt, så de har sina egna karaktärer Det kan vara kul att se, det är ganska färgglatt i alla fall Mm, absolut uh, Utöver det, jag vet inte, jag, jag, jag har inte börjat kolla på nya säsonger som kommer ut, jag har ett par Första avsnitt jag ska titta på som jag inte har sett än, men det är för att jag sitter och okay. så mycket Precis uh, Jag kan rekommendera kanske serien som heter K också bara K, så. enkelt K bara ett k. den har äh, varit mycket bättre mot slutet Den var, den var intressant Det var väldigt mycket karaktär i den det, det, Vad handlar den om då? Äh, ja, försöka beskriva den, det är bra jag, det, det är nästan att Man får bara acceptera vad det är som händer, du får inte Vilket är bra, för man får inte jättemycket jätte backstory bara att Världen ser ut så här just nu, och det är bara så världen ser ut Du får liksom acceptera det, att så funkar världen Okay. Men den har någon form av kungar, säger de. De har liksom olika färger, den blåa kungen, den röda kungen, guld, silver, färglösa kungen. Och det är typ olika gäng som mm. bor i en eller finns i en stad. Och den röda kungen har någon form av gäng då, de är mer eh, street thugs, tänkte jag säga. Mer liknande mm. dem. Medan den blåa kungen har någon form av... Eh, en Order ska man säga, den var lite militanta nästan Okej okay. Och så har de lite så här, den colorless kungen, han är mer väldigt en trickster kallar man honom för det, det var, Den var intressant att mm. det var, Men det var väldigt mycket eftersom att de var så många grupper Varje, varje kung har ju sin egen lilla gäng och man Och det var väldigt mycket karaktär att hålla reda på så det har varit lite mm. förvirrande till att börja med men Den vart väldigt bra faktiskt men det var 13 avsnitt vad jag förstår, jag tror att det kommer en annan säsong på men jag vet inte om det kommer direkt efter nu Mm, okej okay. uh, Men Då har vi alltså en serie som har lite mer, um, är det vad de medeltids på då eller? Nej det är i nutid, lite framtid Ja det är nu nutid, aha okej okay. okay. Så att det var, de bara har, ja, världen ser bara ut som en anledning Mm. De har de här kungarna som... Det finns, det finns lite backstory på det som man får hur de kom till att... Vilket är bra att de... Hur kungarna uppstod, om man säger. Mm. Och man säger alla kungar har ju en väldigt så, speciell kraft. till exempel, Den röda kungen kan väldigt mycket om eld. Så de kan ju göra lite eldmagier eller liknande. Och då kan han då... Alla som blir med i hans grupp, om man säger. Då ger han den kraften till dem att de har någon form av eldförmåga. Mm. Ja, den var, den, var, den var rätt bra också. Okej, okay. men då så, då har vi oss lite tips där. Um, vi kan ta en liten kort paus och så kommer vi tillbaka för att gå tillbaka till lite spel innan vi avslutar för idag. Hör snart! Där då var vi tillbaka igen här med Unknown Fanboys och nu ska vi gå tillbaka lite till retrohörna som vi har och eh, där var panelmedlemmen belyser just valfritt spel. Eh, klassiker såsom eh, nutida klassiker som eh, klassiker från spelandets begynnelse. Eh, Danny, yeah. du Precis. hade ett spel som du tänkte ta upp. Precis, jag tänkte belysa ett spel som snart får en, en värdig uppföljare. En så uppvärdig uppföljare att det är till och med skaparna utav som ut du det. det är Shadowrun som gavs ut 93 först till Super Nintendo. Mm. Ett spel från början som är, det är egentligen baserat på ett sånt här bordspel, ja. lite gammalt, som de sen gav ut ett virtuellt spel, Shadowrun första, som till och med översattes till svenska. Ett av de väldigt få spel som, faktiskt, eh, spel som översattes till svenska, det har inte kommit ut så många som jag kan komma på. Det jag kan få mer är Diablo. Mm. Ett till Super Nintendo som också översattes till svenska. Super Nintendo? Diablo 1? <skratt> eh, nej, jag ska... Playstation. Playstation menar jag. Okej, okay, mm. Så... Men, Vad är det som gör att just Shadowrun ligger kvar i minnet hos dig? Uh, ja, dels för att jag spelade hur mycket som helst utav det. Uh, nej men alltså, det är också ett spel som det är väldigt inspirerat av Blade Runner. Det är ju liksom cyberpunktspel. Du, det, det är väldigt många saker som är inspirerade av Blade Runner. Men det här är också att man spelar en, man spelar Jake Armitage, en kurir. Man, Spring King för över data som man har inne i sitt tur, man har en liten en dator in inopererad mm -hmm. och det är Spring King och Spring... Äh... vi Johnny Mnemonic-style eller? Lite lite Jag där stuket, säga... ja, precis. Det är ju också, det är också baserat utifrån där ju så. Men det är ett väldigt intressant spel, det börjar med att man är död, man vaknar upp i ett bårhus. Det här man har de aldrig gjort, gjort förut. Nej, det har de aldrig kört, men det är liksom och man vet inte riktigt vem man är så att mm. grund och botten är att man det är ju RPG just, kan ju gå upp i nivåer och sånt. Det, vilket är ett hedligt helt gammalt RPG liksom, med en bra storyline mm. de gav ju ut en en här till Xbox för kanske 3-4 år sedan som heter Genera som var bara ett Multiplayer-spel, vilket. Förlåt. Det är sex år sedan nu, nu när den kom 07. 07 tror jag. Tiden går fort så. Mm. <skratt> Nej, alltså. då är intressant och man, det finns så mycket att utforska i det här spelet, och många karaktärer. Man kan möta på orks och dvärgar och sådana kan man ha som sina följeslager och det är drakar och du vet vad <skratt> allt med så, det. Det är ju ett väldigt stort. De har ju gett ut massvis med. Fler, alltså, det finns ju massvis med bordspel de är ju fortfarande idag tror jag till och med på Shadowrun mm. så det är ett väldigt stort och de ger ut äh, böcker också på de spelen ja. okay. och så nu så kommer ju på via kickstart så släpper de snart Shadowrun Returns som äh, de, på kickstart så ville de få 1,4 miljoner och de mm. fick 1,8 till slut ja så... det är en det är eftertraktat. Det är, liksom det är väldigt eftertraktat. Ett sug på den här. Det var så eftertraktat att det var, ska vi se här. Det är tre stycken som lade 10 000 dollar bar. Vem har så mycket pengar tänkte jag så och bara slänga ut. Men ja, det... Precis. Så, men... Vem tycker om Shadowrun? <snick> ja, men... <skratt> Vad du på olika konton erkänner. <skratt> jag har ingen om att prata om. Nej... Det som är intressant med Kickstarter att de har ju sådana olika. Om liksom, du gör så här mycket, så får du de här extra grejerna. Så, och, eh, en, del, en del grejer som eh, var ju att du kan få en karaktär baserad på dig själv. Vilket, vilket är ju ganska kul. Eller ett ställe liksom, som du får hitta på en NPC-figur som eh, du bestämmer hur den ska vara. Det, sånt tycker jag är intressant liksom, i Kickstarter, att liksom, ger du 5000 eller mer så får du en karaktär på dig själv. Ger du 7000 så får du en karaktär och en del utav en, där, där du kan komma på vad de är för någonting. Det tycker jag är intressant. Liksom. Det ägger ju på fans liksom att oh, jag skulle vilja se en, min karaktär med i spelet. Ja. Mm. Ja, det är ju något som har hänt på senare nu när man faktiskt kan ha den kontakten mellan... Utvecklare och fans direkt som kommer köpa. För det annars brukar det alltid vara ett företag i mitten emellan, alltihopa sköter det Precis. För jag spelutvecklare, oftast vad jag förstår och har skört och vet själv, så man vill nästan att de äh, som ska spela spelet ska vara involverade i hela vägen. Man vill nästan visa vad kolla den här nya grejen vilja in i spelet precis. Medan äh, företag vill nästan hålla det hemligt om man säger så att marketingdelen ska egentligen ha en väldigt PR är ju väldigt mm. viktigt på att du ska inte visa någonting. Men det är ju Kickstarter har gjort det att man kan, att det faktiskt går att göra sånt här. Precis, för, Precis. Här, för Kickstarter det är ju liksom för fansen. Liksom. Att ifall du är ett fan och vill ha det här, då vill du se lite grann vad är det som görs. Och, men här så kan de se, jag kollade upp här nu, att för 1000 dollar så står det så här att man får alla tidigare bonus också, plus att de står att de skapar en NPC karaktär efter en och så. De använder ens, ens ansikte liksom, på den karaktären och så. Så det, det tycker jag som sagt det är väldigt intressant och så, att det mm. är så mycket olika bonusar för liksom, hur mycket man ger. Det är klart för att ger du mer får du mer så. så Precis. det här är ett spel som jag, jag kommer införskaffa när det släpps ju. Mm. Det, är som, det är en direkt uppföljare plus att de har ju fått som de fick ju som, de hade ju när de kom upp i målet så sa de ifall vi kommer upp till det här målet nästa, alltså de hade ju sina delmål också ja. får vi 1,5 så lägger vi till en ny stad och jag eh, tror de så att de skulle lägga till två nya städer eller två nya stadsdelar till det och tror de skulle ge ut Timak också när de kommer kom upp till ett visst mål ju. så det är, det är kul för alla som är Shadowrun-nördar helt enkelt definitivt mm. Mm. hur långt du sa det var väldigt storytungt det här originalspelet men hur långt var spelet alltså det beror på hur mycket man går in i alltså man kan ju gå runt och göra såna här sidogrejer också ju så det är alltså väldigt mycket dialog och sånt mm. så det är ju mycket mm. mycket ja, stå och vänta i mycket och vänta in liksom när de pratar liksom man kan när man till exempel pratar med dem så var liksom var det vissa ord som var liksom markerade i blott och visste man, då kunde man välja dem i kommandoraden liksom och sen fråga ut dem om just de grejerna. Det blev som att jag pratade med en snubbe om till exempel patches och man frågade en annan snubbe liksom markerade så kunde man få mer information om saker och ting och kunna lära sig fler saker. Ja? Yeah, okay. Till exempel var man kan köpa bättre vapen och sådana eller få en annan del av storylinen liksom, fram liksom genom att prata. Och det var ju kul. Det var ju ganska mycket framåt förvara. Det här är 93 ju så det var... Jag kan inte komma på något annat stort spel som kom ut just då på rak arm. Men det är ett... alltså jag har till och med spelat det här spelet på inom de senaste åren. Jag tar fram det ibland nu på emulator dock. Som jag verkligen äger ett Super Nintendo. Så... Och jag spelade vanligtvis mest på engelska för... Jag är inte så förtjust i den svenska översättningen faktiskt på en del saker så det känns lite så där, där har vi i alla fall rekommendation då för alla som inte hunnit ta i tur med det här eller kanske inte hade tillfälle när precis. 93 fanns. Spel originalet, uh, invänta uh, Kickstarter-projektet här nu. Precis. Också. Vi kan ju gå över till uh, dig Max. Uh, har du något retro? Jag, jag ska inte säga retro, jag säga att jag <laughs> spelar så mycket nya spel hela tiden att jag mm. tar bort allt gammalt. Uh, Uh, något som är, i alla fall någon månad gammal här, är ju Natural Selection 2. Ja, just det. Jag ah. du har, känner du till det. Jag känner till det. Då jag har jag sett om det, lite ja. av det, och, och, och, och så. Och var nästan på väg att köpa. Men det är väl mer fokus på uh, multiplayer där, va? Det är bara multiplayer. Mm. Vilket men, uh, gjorde det, att jag. Natural Selection 1 var en mod till Half-Life. Ja, uh, uh, okej. Okay. Från början. Men uh, det, det har ju det här att. Bland, den, Jag ska säga en perfekta men väldigt bra blandning mellan eh, FPS och RTS mm. Då du har, tänk, man tänker sina gamla RTS-spel där du liksom, ja, jag har klickat på mina gubbar och Säger att de ska gå hit, jag uppgraderar och attackerar på olika ställen Men i det här så har ju alla Du har en commander som sköter allt det, bygger små byggnader Uppgraderar alltihopa Men alla soldater som springer på marken är riktiga spelare. Jaha, för du ja, ju... jag har fått väldigt god kritik faktiskt det där. Ja alltså det är väldigt kul när det funkar när man får en väldigt bra för att det som är problemet med många rts spel tänkte, är lite Starcraft på hög nivå är att du måste ha sån micromanagement över dina karaktärer, dina gubbar du säger att ah, vi ska attackera med tre stycken gubbar här borta. Och då måste du, se, måste du hålla full kontroll på dem. Men här kan du säga på röstkommando. Bara, ja, gå runt här och attackera här borta. Och sen går de som en liten skad och sköter sig själva. Om de är kluriga spelare. Om du bara går in på en, vilken match som helst. Så kan alla springa i kaos och inte följa en enda order. Men då förlorar man. Precis. Så det, men det, det kan också vara roligt att... Om, om det är så statsbaserat på ett riktigt RTS att du vet, okej okay, den här gubben gör så mycket skada Och eh, vet att liksom, och han tål så mycket så att om jag kommer slåss mot dem här så kommer jag förlora eller vinna mm. Men det här kan, har du någon riktigt skicklig spelare då får du som commander nästan bestämma, okej okay, Jag vet att just den här spelaren på det här laget är väldigt duktig Så jag kanske kräver tre av mina gubbar bara för att stoppa hans den Precis så det är, det, är, det är bara konceptet och hur väl det funkar. Nästan det förvånande, men det är, det är riktigt bra. Mm. Just att det är en marine och ett alien-lag. Så gillar man lite så här Alien vs Predator eller Alien överhuvudtaget så är det ju väldigt intressant för att det som är alien har ju sin. Jag vet till exempel som SIRG i Starcraft, som spröjer sin creep. Mm. Och det sa ju liknande här att Alien ju sina sin creep som Commander sätter ut små, som det växer och det blir infestation överallt. Det är nästan det så här småläskigt att spela som Marine ibland. För att som Alien så kan du ha sönder power nodes i vissa rum så att liksom lamporna släcks. Och då springer du där med här Marine-kompisar med dina ficklampor och hör Alien springer på väggarna och överallt. Det var ett väldigt bra spel. Fast jag spelade inte mycket längre, jag spelade väldigt mycket när det kom ut. Mm -hmm. Men det, om någon vill ha lite intressant multiplayer-spel så kan jag definitivt rekommendera det. Precis. Ja, vi får rekommendera alla där ute att uh, Natural Selection 2 Ja, nu, det, det. låter som en liten galen idé och så men ska jag testa det. Jag vet inte hur mycket med all Steam-rea som är på gång just nu så kan man ju köpa alltihopa för 50 kronor nästan. Ja. Så er som hinner att hö höra det här uh, spring ut i Steam och köp det för uh, de här reorna. De slutar imorgon. Femte. Eh, jättebra Men eh, där hade vi då Alltså Natural Selection 2 också, Även Shadowrun Som Daniel pratade om Och jag tänkte också ta upp en gammal titel Som jag eh, vill belysa Och det är Dungeon Keeper Kom 97 Precis Och varför den kom igång lite Var för att det var just ungefär som på Shadowrun Där det var ett Kickstarter-projekt Som nu gick precis igenom Där de har i princip Ja, det, är ju, det är i princip Dungeon Keeper, det var ett annat namn på. Det heter War for uh, the Underworld och den har gått igenom, så den kommer komma. Och den ser exakt ut som Dungeon Keeper. Och när jag såg klipp från att de skulle göra den här tänkte jag, åh, oh, gamla, åh, oh, det där måste jag köra igen. Det var så länge sedan. Så jag fick igång det och det var jäkla kul faktiskt. Jag vet, jag vet inte om jag har spelat Dungeon Keeper 1. Jag har spelat Dungeon Keeper 2. Vet mm. Dungeon Keeper 1 är lite mer simplistiskt men i alla fall i jämförelsevis mot 2. Nu var det ju 2. Jag körde egentligen. Jag säger Dungeon Keeper för båda för de är för mig samma sak. Och det är ju då egentligen RTS kan man säga. Där man då styr över en grotta med diverse olika slags äh, oknytt som du ska få äh, glada och Klax uh, management uh, Spel Över uh, helvetet ja, Du har ju ingen direkt kontroll Över gubbarna Du bygger ju bara rummet Ja, jag bygger rummen Och uh, håller dem så glada jag kan liksom. uh, Och uh, man har små impar Som följer ens uh, liksom hur, hur man vill bygga upp Och så Och utöver det så kommer in kanske hjältar Ibland som man kan ta koll på Sen ska man ta sig vidare på en karta hela tiden. Då. Det här är ju ett koncept som har upprepats i så många spel. För det är ett så populärt sätt att göra. Ja, ja det har det har försökt men det har inte gjorts bra tycker jag. Jag tror det, det ser en ganska nyligen och liknande spel. Fast såg väldigt bärst ut. Sådär. Men det var exakt samma koncept. Du har en dungeon liksom, som får liksom bestämma... Fällor och sånt där, och sen kommer det ibland hjältar. Jag kommer dock inte ihåg vad det hette för någon spel, men det var exakt samma, ju så. De kom ju med de här Overlord också här för några år sedan. Precis. Där de har försökt ha några av samma lite idéer sådär men inte just för att bygga, men mer för att styra sina imps och sånt. Då. Gjorde det gjordes aldrig riktigt så bra tyckte jag. Men hur som helst, jag satt med det här ett tag och tyckte ja, och det står så än. Så jag får hoppas att Kickstarter-projektet som nu har gått igenom kommer så snabbt som möjligt. Så där, men då kommer vi till det sista momentet idag, kan jag tycka. Och det är egentligen bara, vad kör vi idag? Vad kör vi just nu? Det um, var det bästa till sist. Precis. Max, jag antar att du har ett spel som du vill prata ja, lite om. Det här ser ni. Continent of the Ninth Seal tror jag det heter. Det, är... det har tagit upp de senaste dagarna otroligt mycket nu. Ska... Vad är det då? Jag skulle säga att det är ett MMO tänker jag säga. Fast inte riktigt. Det är ett MMO på samma sätt som Guild Wars var ett MMO. Mm. Det är så att det är... du har städer som är hubzoner där alla karaktärer är och sen har du går du, du formar upp en grupp eller går ut solo I instanser och gör uppdrag Du går liksom runt i staden och plockar på en massa quests och säger Ja ah, du ska döda, jag vill att du ska döda så här många och döda så här många och plocka upp det här Och sen så får du, okej okay, nu går jag ut till, till dörren eller uthus, då får man välja mellan olika zoner eller olika baner mer er. Mm. Och det är mindre Det, det är mindre Gå till det, det är väldigt mycket banor som jag säger verkligen, att det är just att du har, du har en bana som är, ja det här är mellan level eh, 8 till 13 Och sen har du olika svårighetsgrader på normal, eh, hard, expert och master mm. Som du kan spela dem på och Själva combat-systemet är ju, det är mer actionbaserat Det är inget klick, eh, man klickar och targetar och trycker på nummer utan du har mer att Du har vänster och högerklick och Du kollar, det är, det, det är så här tredjepersons actionspel skulle man vilja säga mer jag vet inte, har ni spelat någonting av Dynasty Warriors-serien? Inte jag. Jag heller. Okej, okay, det, det är väldigt mycket att du, det är armé av fiender och du röjer igenom dem som ett hack-and-slash-spel nästan. Fast Ja, det, det är läskigt bra för vad det är. Mm. Det är lite, lite småbuggar här och där och översättningen är inte helt hundra men det jobbar de på. Jag märker i patcher bara igår att de hade fixat massa grejer. Och det är tydligen rätt nytt. Det kom ut i september. Ja okej. Okay. Och här i alla fall. Och det har varit ute sen. Det är ett, ett koreanskt egentligen. Så det har varit ute från 2009 släpptes det där borta. Så de har haft att jobba på det väldigt mycket. Så de håller på att dra över massa grejer till Europa här nu. Men då men... har vi ett spel där som bör rekommenderas helt enkelt då. Det bästa är med att det är helt gratis, det är bara att ladda ner på Steam och köra oss glad glada ute. Det finns en cash shop där du kan lägga riktiga pengar, men det är, tydligen så är det att du kan få lite mer experience eller eh, du kan öka din inventory space och sånt där, men jag har inte ens märkt av den. Så att för att vara free to play så, spelet håller upp sig väldigt bra. Utan att behöva spendera några pengar alls Vilket är en stor fördel för att folk ska vilja spela istället för att det ska vara en massa kostnader Ja men det brukar oftast vara så att du spelar ett tag som känner att Nu för att spela vidare känner man nästan att man måste lägga pengar eller något men Här kan du spela väldigt långt och sen kan du hålla dig väldigt nöjd och säga att Ja men nu har jag kört väldigt mycket det här, nu, nu känner jag nästan, jag vill nästan ge dem pengar för att Det, det är ett bra spel och jag får det helt gratis. Och det är ju precis det, är, ju den, det är verkligen det man vill uppnå. Det precis, det, det är ett grejer. jättebra tänk. Men är det så pass balanserat så att säga att även utan att man köper till något att man liksom känner att man ligger alla på någorlunda samma nivå? Jo, det, du, du har större inventory space eller kosmetiska grejer som att nu under julen kunde du köpa till det massa. Tomtekläder eller liknande sådana där grejer Så det är, du kan inte köpa det kraft direkt Ja då så Det, det har varit väldigt bra, de har också något Ett väldigt udda system som jag säga, de har ett stamina system som gör att Varje gång du går in i en instans så förlorar du lite stamina Och förlorar du all din stamina så kan du inte gå in i mer instanser Så man är nästan lite begränsad på hur mycket man kan spela på en dag det är väldigt undligt för att det finns inget sätt att köpa det. Det trodde jag först att du har stammorna och okay, du kan spela en viss mängd. Och sen när den tar slut så kan du köpa mer för riktiga pengar. Men jag har inte hittat att det går att köpa någonstans. Annars. Men det begränsar ju de som skulle sitta och spela typ 18 timmar om dagen. Det begränsar ju dem till att komma jättelångt före så att. De nästan balanserar spelet eh, Genom att inte låta folk spela hur mycket som helst mm. sen, kanske, det, sen kan det också vara liksom, Du ska inte sitta allt för länge och spela Du måste ju uppröra på det Ja, men det, det gör det väldigt bra För att det har varit perfekt sådana mängder att När jag känner mig nöjd bara, men Nu har jag spelat det här spelet många timmar Och nu känner jag mig ganska nöjd Men ofta så flyter man bara på Men här får det liksom som en stopppunkt att ja, men Nu har jag klarat för idag Nu har jag, gjort min, nu har jag spelat klart för idag på den Karaktären i alla fall För det, finns ju, det är ju karaktärbaserat så du kan ju skapa en ny karaktär om du vill Vad intressant guildsystem också Vi kom nyligen, vi är ju en 4-5 personer som sitter och spelar tillsammans Och vi köpte ett guildhus Så man får <skratt> ett litet hus där som vi kan gå in i Och ofta sådär crafting grejer så kan man Bygga ihop massa möbler och Bygga saker och lägga det in Och då får alla som är med i gilden få lite högre stats beroende på vad man lägger i gilden, så vi har ett, ett lite bord och en byrå och något ljus och en kudde ligger på golvet eller något sånt Så, där. så, så man är... får olika perks beroende på vad man har i sitt gild. alltså? Ja, men vi hade, så liksom, ja, vi hade satt upp en, ett ljus här och då kan man gå in och bara oh, jag vill ha buffen av det här ljuset som vore i vår gild här, hade ja, fick du 12 plus i strength för att du har valt att det här ljusstaken ska du få en poäng från <laughs> Man kan väl säga i, i korthet då att uh, för er som vill ha ett Action-MMO-RPG uh, The Continent of the Nine Seal För dig Continent of the Nine Seal Precis väldigt bra faktiskt för att vara gratis Danny, var kör yes. du just nu? Uh, just nu inte så mycket faktiskt Jag ja, jag får hem min Xbox igen ska jag sätta mig och spela lite Lego-spel faktiskt så. mm -hmm. Lego Harry Potter 2 blir det då. Men... Precis, du har något att se fram emot där. Jag har något att se fram emot, precis. <laughs> Nej, jag tycker väldigt mycket om Lego-spelen faktiskt. De är, mm. inte, ja, de är inte bara barnspel som jag ser, fast de är väldigt bra för barn. De Absolut. De är väldigt bra gjorda, det är liksom tänka igenom, klura, lära sig liksom, hur ska jag gå vidare i ett spel. ju så. Mm. Det är tycker, faktiskt spel som jag skulle rekommendera liksom, för barn att spela i så fall, för de, det är inte mörda, mörda, mörda, utan det är liksom leka och kul, lära sig hur man löser. Precis. Ice, min dotter då, satt idag faktiskt med Star Wars Complete Saga faktiskt. Asch, nej, nej. inte så mycket. Det blir väl där. Och sen vill vi spela Halo 4 lite grann och så. Just ja. Halo 4 där, är det bra? Hur känner du ja. dig jämförelsevis mot de tidigare titlarna? Uh, helt okej okay spel. Så där. Uh, kosmetiskt har de ju ändra om lite, grann så att figurer och sånt ser lite annorlunda ut. Det är ju samma figur i grund och botten nu att de vill ha sin egen stämpel. Ifall det ska, mm. Istället för att det ska se ut som Bandys figurer så vill ju T43 att det ska se ut att de ska ha nyttsigt så att folk ser att ah, men det här är T43 som man har gjort. Annars det är exakt samma sak. Det... Okej iväg med Master Chief och skjuter lite Covenants. Så. Det, är ju väldigt, det här spelet är i alla fall väldigt storydriven i alla fall. Så det är en helt ny story. Liksom, eh, något som, ifall man vill ha fulla stories så måste man ju nästan läsa böcker av eh, Greg Bear tror han heter. Man skriver väldigt många, många av Halo-böckerna tror han heter så. För att få all... Trivia och sånt. Så. En bra, bra spel. Jag tycker det är om Halo-spelen. Så. så. Då har vi Lego och Halo 4 som vi får rekommendera lite. Precis. <laughs> ehm, avslutningsvis då. Vad har jag kört? Ehm, jo, jag har kört klart ett spel. Och påbörjat med ett nygammalt spel. Det jag har kört klart är The Walking Dead. Jag ett spel som... Ja, jag köpte det nu på Steam Ren och jag har hört så mycket gott om det men jag trodde inte riktigt att det kunde vara så bra som det i slutändan var. Det är ju episodbaserat i fem episoder och det är i princip, om man ser rent spelmekaniskt så är det ju nästan inte ens ett spel. Det är ju bara quick time events. Hela det, är som, tiden. det är liksom en interaktiv serietidning nästan. Ja, ja nästan. Men det, alltså vid sista episoden... När jag spelat klart den så satt jag hela tiden, alltså när jag spelade den, så satt jag med en klump i halsen. Och när den var slut, så var jag faktiskt lite tårög nästan. Så det, det är nog första gången jag har känt så från ett spel måste jag säga. Eh, det var väldigt länge sedan om inte annat. Eh, och det är så bra som folk säger. Visst, ser man till spelmekaniken så har du inte någon super. Kvaliteter kanske där. Men ser man till story och till framförallt de val som man måste hela tiden bli tvungen att ställa sig inför. Ja då, då växer det i allas ögon. Och det är inte det här sitt fem minuter fundera vilket är det bästa du Nej det har ju tid. Precis du har ju, ju Precis, du har en press liksom. Ah oh, shit. Det blir ju det som det är ju något man har att välja mellan två karaktärer. liksom Vem ska jag hjälpa? Precis. Och då har du liksom en tidspress. liksom Shit shit shit. Och ifall du inte gör någonting så ja går det som det går då. Ja, det blir ett val i sig också. Precis. Så det... Det, det har väl statistik också beroende på slutet ja. för att se vad varje episod får man se. Ja, man får se lite statistik i slutet på varje episod där man får se så här många procent gjorde det här valet, så här många procent gjorde det här valet och du, så vart du gjorde då jämförsvis mot dem där då. Och det är lite kul att se. Och sen när du har klarat hela spelet så ser du också lite statistik på vad du har gjort för val i hela spelet. med vilka karaktärer. För alla karaktärer som du mött gör val utifrån. Och vissa är kanske inte ens kvar efter att du har gjort de valen. Okay, som det, tidigt. Så det är väldigt. valen har faktiskt stor mening. Ja, det, det, hela spelet börjar ju med liksom en, en band som står eh, Det här spelet utifrån, eh, görs utifrån dina val det är klart att det är inte så du kan inte göra miljoner tusentals val men du gör ändå val som som i sig är svåra att göra alltså, Om du lyckas kan göra det så är det väldigt bra för från programmeringssätt så att ha många val kan vara riktigt klurigt eh, att ja. få ihop det, är Precis. det alltså är som det är episoder också dina val förser till nästa episod det kan ju bara ta hand röra till mass effect det är som där har tre stora spel där mm. alla val du gör från första spelet ska spela roll till de två nästa. Då, där måste vara progra programmeringshelvete egentligen. Liksom, shit, om han gjorde så här i förra spelet så måste han uh, göra så här. och Sen har vi de här valen. så Jag ja. skulle inte vilja se det här trädet liksom, med. Ja, det är jobb i trädet. Jag, tror, träd, ja. jag mm. tror dock i att The Walking Dead, där är det så att du har, om du ser till sista episoden, så är alla de val du har gjort, så, så kommer det ändå på sätt och vis vara samma slut. Mm. Och, utan problemet eller problem och Det som är det jobbiga det här är just själva valen. Du kanske inte har något. Det kanske är val som inte ger någon större effekt i spelet, i vissa fall. Men som i stunden är jättejobbiga. Som ett tillfälle, till exempel i spoiler i episod 1 eller två. Du är på dina föräldrars gamla affär. Den är tom, det är bara du och dina de här bekanta som, som har lyckats överleva zombierna. De tar sig in på eh, genom dörrar, dörr och fönster och håller kvar i var deras person som finns där. Och du får då i den stunden välja vem av de här två ska du välja att rädda först. Utifrån det så, så blir det då eh, en, en situation som, som gör så att en av de här två... Överlever och en andra dör. Och det, gör, ja, det, blir, det blir helt en konsekvens. Från hela filmen då rakt igenom. Eller spelet mina jag. Mm. Och beroende på vem du väljer. Så blir dynamiken i resten av spelet en helt ja, annan. Precis. Så... Och den dynamiken är ju också utifrån. Hur du pratar med den personen efter det också. Prec mm. Är det inte så liksom att när man har sin val. Då är det liksom så att. Du har sagt den här saken till den. Mm. Och då Just... tänker de så här om dig. så Precis. Det man, ser, man kan ju välja om man vill ha det synligt. Att eh, när jag pratar med en person och eh, jag väljer det här valet säger vi då. Det goda valet om, som jag tycker då i st stunden. Och så står det längst upp då. Ja, nu har han kommit ihåg att du valde att göra på det här sättet. Så han kommer komma ihåg det. Står det. Okay. Och sen ackumuleras <laughs> allt det här till slutepisoden då. Det har egentligen ett fast slut. Men alla val du har gjort till dess. Eh, liksom sätts ihop och knyts ihop på ett sätt som är underbart äh, och äh, jag, jag, jag kan gå in i detaljer på den men då, då spoilar jag er upplevelse. Det här ska ja, man köpa ska gå igenom det så att det äh, inget. Det, det, det, det är jätte, jättebra som story. Alltså jag, den storyn är jätteskön och den har ingenting med tv-serien att göra utöver att det kanske finns någon karaktär eller tv-serien. Den äh, comic alltså serietidningen som också det ut, äh, kommer ifrån. Det har några karaktärer i första och andra episoden. Hur som helst där det är det ena och det andra som äh, jag har påbörjat nu. Det är ju då det gamla heliga Civilization. Äh, det... Civilization 5 och äh, det är Gods and Kings expansion oh, som jag ska äh, mig. Kolla på det, det är intressant. Mm. Låt, låt mig förklara här för de som lyssnar att Fredrik är en stor Civilization nöt så där hur det är någonting här bara ska vi ska inte spela det här lite granna kanske så här. Ja, alltså det, jag kan inte säga annat än att Civ 5 med expansionen Gods and Kings är jättekul. Du får köra som gud, just av den andra Adolf. Du kan ha Hackapellita och du kan se till att noka varenda jävel från från Sveriges sköna håll med vår fina nationalsång i bakgrunden. Det är ja, jättekul. Du kan ju skapa din egen religion också. Ja, det, Absolut. Det kan man ju i femman också, alltså, utan expansionen. Då. Men, ja, okay, okay. Um, det, är också det är ju kul alltså. Du kan välja till i vad som. Du kan sätta upp din religion också. Då vad som. Du har tusentals val. Liksom. Va, va, tusentals så många. Det finns jättemånga val. Vad vill du fokusera din religion på? Vill att det ska vara bättre för de som ber? Eller ska det vara bättre för dem som krigar? Eller ska det vara bättre för dem som kör diplomati? Eller ska det vara något helt annat? Jag har man kan lägga till på det? en let's play på Youtube av en kille som spelar en för att alltså, jag, jag kan spela de spelarna, det är intressant. Men det är väldigt intressant att se någon som är väldigt, väldigt duktig som spelar på svåraste svårighetsgraden mm. och gör verkligen kluriga saker. Precis. Jag har ju kört jag har aldrig kört på det högsta. För det, det, de blir ju jobbiga då. Mm. Du är lite mer casual player. Nej, men jag tycker, om, jag tycker om utforskandet i spelet. Det är det jag tycker om mest. Att utforska land och utforska religioner. Och utforska framförallt då nya uppfinningar och nya saker. Och för, för oss att veta då. För att få lite mer äh, ligga över de andra då. Jag tycker det bästa i det spelet fortfarande det är den hela kvoteringen man får där om man tar upp en ny research mm. det är ju helt klart bästare än en liten person som läser det där, det, då känner man sig kulturell, Åh, oh, nu har jag kommit på det här det var bra gjort precis, sen brukar jag slänga upp varenda som jag wonder här typ pyramiderna och sånt där allting bygger upp i Örebro och nu är det ju legitimt ja. att göra Örebro för nu har ju Sverige med så <laughs> uh. Visste du inte att pyramiderna var byggda i Örebro ja, det är ju så. Ser ni inte dem? Det ligger precis bredvid svampen ju så. Nej, det låg där precis bredvid kinesiska muren eller som jag säger, Örebro-muren. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej, ja, men där sitter jag nu i och med att jag klarar av äh, Walking Dead. Och jag har ju en helt drös med andra som, spel som ligger och väntar men just nu så är det den här som, som drar mest till sig. Så det är väl där. Så men nu har vi gått igenom lite. Vi har gått igenom lite kommande spel. Vi har gått igenom rykten och lite tv-serier som vi tycker om och filmer som komma skall. Och även lite gamla retrospel som vi har belyst lite extra. Och det här är ju då första podcasten som i mångt och mycket är en en grundstom i hur det kommer att bli framöver. Det kan hända att det kommer att försvinna lite, det kommer kanske läggas till lite. Och eh, Vi kommer försöka slänga ut en till här någorlunda snabbt hoppas jag. Eh, och för er som ändå känner det att eh, ni skulle vilja vara med och hjälpa till och ge oss lite feedback på det här, så vore vi jättetacksamma. Då har vi en e-post. E-posten är Fanboys med Z. Fanboys at hotmail.se Alltså fanboys at Och vi kommer inom kort även slängas upp på Facebook där ni kan hoppa in i gruppen och dela med er av lite tips och tricks och andra eller, guider. Eller, eller intressanta saker vi kan ta upp helt enkelt. Precis, precis. Eh, men vi får tacka för oss för den här gången på Unknown Fanboys. Ja, du där. Ja. Det var hej där. hej. Hi hi